Заключна частина. Дорогенька, мені не треба ніяких пояснень від тебе, і я не збираюся їх вислуховувати, рішуче сказала Мелані, лагідно затиляючи долонею тремтячі уста Скарлетт і не даючи їй говорити. Це образа для тебе самої і для Ешлі, і для мене, коли ти пропускаєш навіть думку, що між нами потрібно якесь пояснення. Та ж ми в трьох були, ми ж були як солдати, що стільки років спільно протистояли світові. І мене бере сором, коли ти гадаєш, ніби якісь дурні плітки можуть нас порізнити. Гадаєш, я повірю, що ти і мій Ешлі? Ну і вигадка ж. Хіба я не знаю тебе краще, ніж будь-то на світі? Гадаєш, я забула, як людяно, як саможертовно ти поставилась до Ешлі і бо, і мене. Почавши від того, що ти врятувала мені життя і кінчаючи тим, що не дала нам усім померти з голоду. Гадаєш, я можу забути, як ти мало небоса ходила борозною за тим янківським конем, а руки в тебе були в пугирях. І все лише задля того, щоб моє немовля і я мали ще їсти. І що я після всього цього повірю, як тебе гидко обріхують. Не хочу більше чути ні слова від тебе, Скарлет Огара, ні слова. Але ж Скарлет затнулася на півслові. Ред за годину перед тим виїхав з міста, забравши з собою гарні і прісті, і до сорому та злості Скарлет додався розпач. А тепер мало що вона відчувала тягар своєї провини, то ще й мусила терпіти захист з боку Мелані. Ні, це вже було понад силу. Якби Мелані повірила Індії та Арчі, гостро дорікнула їй на вечорі або хоча б холодно зустріла, тут б вона ще могла гордо закинути голову і навіть боронитися всією доступною зброєю. Але згадуючи, як Мелані врятувала її перед лицем товариства, коли вона стала поряд з нею, мов тонкий сяючий меч, та якою довірою і викликом світились тоді очі Мелані, Скарлетт розуміла, що порядність вимагає від неї одного — щиро все визнати. Так, зізнатися геть у всьому, почавши з того далекого, залитого сонцем ганку в Тарі. До цього закликав її голос сумління, хоч і довго приtлумлюваний, він таки озвався в Скарлет, яку виховувано ревною католичкою. Визнай свої гріхи і відпокутою смутку й каятті, сотні разів казала їй Елен. І ось зараз, у критичну хвилину, ці материні напучення ожили в Скарлет і заполонили її свідомість. Вона все визнає, геть усе, кожен погляд і кожне слово, ті нечисленні пестощі, які були між нею та Ешлі, і тоді Господь полегшить їй муки і дарує душі спокій. А покутою для неї буде бачити, як страшенно зміниться обличчя в Мелані, коли замість любові й довіри на ньому проступить неймовірний жах та відраза. «О, це буде надто тяжка покута!» – з болим у серці думала Скарлет. До кінця свого віку пам'ятати обличчя Мелані, знати, що їй відома, як вона, Скарлет, дріб'язкова і дволика і лицемірна. Колись думка про те, щоб глузливо ж борнути правду мелені в обличчя і побачити, як розвіється оманливий рай, яким б'янить себе ця дурочка, здавалася, скарлет привабливою, хоч і дорого довелося б згодом за цей жест заплатити. Але тепер одна ніч усе відмінила, і робити так їй зовсім перехотілося. Чому це сталося, вона не розуміла. Забагато суперечливих думок снувало у неї в мозку, і годі було добрати в них ладу. Вона знала тільки те, що, як колись, прагнула залишатись в очах матері скромною, доброю, щиросердою. Отак нині палко жадала, щоб Мелані зберегла про неї високу думку. Скарлет знала, що їй байдуже, як вона виглядає в очах світу, в очах Ешлі і Рета – але от Мелані ні за що не повинна змінити своєї думки про неї на гірше. Скарлиць страшно було сказати Мелані правду, однак тепер у нього звався, що рідко бувало, інстинкт порядності, і він не дозволяв далі кривити душею перед жінкою, яка стала в її обороні. Отож, коли Ред поїхав, забравши з собою гарні, вона і кинулася до Мелані. Але вона встигла тільки пробурмотіти. «Меллі, я мушу тобі пояснити, як було в той день, бо Мелані ту ж мить, рішуче її урвала». Скарлет, присоромно дивлячись у темні очі, які горіли любов'ю і гнівом, відчула, як у неї завмирає серце, і зрозуміла, що їй ніколи не зазнати душевного спокою і миру, дарованих зізнанням. Мелані вже першими своїми словами навік перекрила перед нею цей шлях. Скарлет не часто думала по-дорослому, як от зараз, коли вона усвідомлювала. Це ж чистий егоїзм спонукає її зізнатися у тому, що гнітить її душу. Адже, зізнавшись, вона позбулася б свого тягаря, але тим самим переклала б його на людину чистої і довірливу. І це тоді, як вона була в боргу перед Мелані за її заступництво, і сплатити цей борг могла тільки мовчанням. Бо якою жорстокою розплатою було б знівечити життя Мелані непроханим зізнанням у тому, що чоловік зрадив її, і то з найближчою її подругою. «Я не можу цього їй сказати», – гірко подумала вона, – «ніколи не зможу, хоч би сумління замучило мене до смерті». І скарли чомусь пригадалися слова п'яного Рета. «Вона не може повірити в безчестя тих, кого любить, і це буде твоїм Христом». Так, це буде її Христом аж до смертної години. Вона терпітиме мовчки ці муки, – Носитиме цей сором, відчуватиме роками його колючий доторк за кожним чудом поглядом і жестом Мелані, і завжди тамуватиме в собі бажання закричати «Не будь така добра, не захищай мене, я не варта цього». «Якби ти не була така дурочка, така ніжна, довірлива, простодушна дурочка, я б менше мучилась», – думала Скарлет у розпуці. «Я в житті багато сходила тяжких доріг, але дорога з цим моїм хрестом – буде найважча і найгіркіша. Мелані сиділа навпроти неї у низенькому кріслі, впершись ногами у високий пуфик, від чого коліна її гостро, як у дитини, випнулись. Вона ні за що не прибрала б такої надто сміливої пози, якби не крайні збудження. В руках вона тримала тонке мереживо і так швидко орудувала блискучою волкою, наче це була рапіра в поєдинку. Скарлетт коли б її охопило таке обурення, то потіла б ногами і верещала, як Джеральд, у свої найколоритніші хвилини, кликала б Господа Бога у свідки клятої криводушності й підлоти людської, а від її погроз помститися кров холола б у жилах. Але в Мелані тільки швидке моготіння голки та насуплені тонкі брови показували, як вона клекотить усередині. Та ще голос її звучав трохи холодніше, і слова вихоплювались різкіше, ніж звичайно. Проте ця імпульсивна манера говорити була непритаманна Мелані, яка не дуже часто висловлювала власну думку, а гострих слів і взагалі уникала. Скартет лише тепер усвідомила, що вілкси і гамінгтони можуть розпалюватись чи не дощі, ніж огари. «Мені вже набридло слухати, як люди без кінця осуджують тебе, дорогенька», – мовила Мелані. Але це вже і зовсім переповнило чашу терпіння. І я щось мушу зробити. А все тому, що вони заздрять тобі. Чому ти така кмітлива і чому ти досягла успіху? Тобі пощастило навіть там, де багато хтось чоловіків схопив облизня. Ти тільки не гнівайся, Люба, що я це кажу. Я зовсім не думаю, що ти поводишся не по-жіночому, або що ти втратила жіночність, як декому здасться. Бо це таки неправда. Люди просто не розуміють тебе і не терплять, коли жінка кмітлива. Але ні твоя кмітливість, ні твій діловий успіх не дають нікому права твердити, ніби ти і Ешлі, сини небесні. Останні слова вона вимовила так запально, що в устах чоловіка це прозвучало б мало не як блюзнірство. Скарлет видивилась на Мелані, наполохана таким незвичним для неї спалахом, і ще сміть приходити до мене з цими брудними вигадками. Арчі, Індія, місіс Елсінг, як вони можуть? Правда, місіс Елснинг сюди не приходила. Ні, вона так і не наважилась. Але вона завжди ненавиділа тебе, дорогенька, бо коло тебе більше падало хлопців, ніж коло Фенні. І ще вона обурена, що ти зняла г'ю з управителя на Тартаку. Але ти вчинила слушно, що зняла його. Він такий лінтюг, не до тебе і нікчема. Оце так одним махом Мелані вчинила розправу над товаришем своїх дитячих літ і злицяльником дівочої пори. Щодо Арчі, то я сама винна. Не треба було давати притулку цьому старому лайдакові. Всі мені це казали, та я не послухала. Він не любив тебе, дорогенька, через язнів, але хто він такий, щоб догану тобі давати? Убивця, та ще й убивця жінки. І після всього того, що я для нього зробила, він приходить до мене і каже, «Та я б нітрохи не шкодувала, якби Ешлі і застрелив його. Але я добре його висварила, можеш бути певна». І він забрався з міста». Ну, а Індія – то це таке підле створіння. Дорогенька, я ще з першого разу, як побачила вас двох поруч, звернула увагу, що вона ненавидить тебе і заздрить, бо ти куди гарніша від неї і мала більше залицяльників. А особливо ти їй стала ненависна через Стюарта Тартона. Вона так забила собі голову Стюартом. Прикро це мені казати про сестру Ешлі. Але здається, що безперестану думаючи про нього, вона трохи схибнулася. «Тільки так і можна пояснити її поведінку. Я сказала їй, що вона й на поріг не показувалась у мене, і що коли я ще раз почую про ці її брудні вигадки, то прилюдно назву її брехухою». Мелані змовкла, і раптом гнівний вираз зійшов вона її обличчя, а натомість з'явився смуток. Її, як і всіх джорджіанців, вирізняла щира відданість клановим зв'язкам, і думка про родинні чвари краяла їй серце. На хвильку вона завагалась». Але Скарлет була дорожча для неї, Скарлет була перша в її серці, отож вона мовила далі з любов'ю в голосі. «Індія завжди ревнувала мене до тебе, дорогенька, бо ти мені ближча. Вона тепер уже ніколи не ступить на поріг цього будинку, а я ніколи не зайду туди, де приймають її. Ешлі згоден зі мною, хоч він тяжко переживає, що його рідна сестра вигадує такі. Коли прозвучало ім'я Ешлі, перенапружені нерви Скарлет не витримали» і вона вибухнула плачем. Невже їй судилося весь час завдавати йому болю? На думці у неї лише одне було – як зробити, щоб він жив у щасті і безпеці, а виходило так, що за кожним разом йому від неї ставало тільки гірше. Вона розбила йому життя, позбавила самоповаги і гордості, підірвала його душевний спокій, що випливає з внутрішньої цілісності натури, а тепер ще посварила сестру, яку він так любив. Щоб урятувати репутацію її, скарбит, і не зруйнувати щастя своєї дружини, він мусив пожертвувати Індію, виставити сестру як брехливу, ревниву і малонебожевільну стару панну, тоді як вона має слушність в усіх своїх підозрах і звинуваченнях. І тепер щоразу, коли Ешлі гляне в очі в Індії, він побачить у них правду. Правду, і докір, і холодну зневагу, на яку Вілкси були такі мастаки – Знаючи, що для Ешлі честь понад усе, Скарлетт розуміла, як він певно карається. Адже йому, як і Скарлетт, доводиться ховатися за спідницями Мелані. Скарлетт усвідомлювала, що іншого виходу нема, і знала, що це передусім через неї він опинився в такому фальшивому становищі. А проте, проте, як жінка вона більше поважала б Ешлі, якби він застрелив Арчі і зізнався в усьому Мелані і людям? Вона розуміла, що несправедлива до нього, але відчувала себе занадто нещасною, щоб перейматися такими тонкощами. Мимохід їй згадалися глузливі і зневажливі слова Рета про Ешлі, і вона подумала, а чи справді Ешлі по лицарському повівся в цій ситуації? І яскравий ореол, що оточував його від того самого дня, коли вона закохалася в нього, вперше ледь-ледь примерк. Пляма ганьби і провини що лежала на ній, поширилась і на нього. Скарлет спробувала відігнати від себе цю думку, але тільки ще дужче розплакалася. «Годі, бо годі!» – скрикнула Мелані, відкинувши своє мереживо. Вона пересіла на канапу і пригорнула Скарлет до грудей. «Мені взагалі не треба було заводити про це мову і засмучувати тебе. Я розумію, як тяжко тобі на серці». Нам краще більш ніколи не торкатися цієї теми, ані між собою, ані з будь-ким іншим. Вважаємо, що нічого такого не сталося, і квит. Але, докинула вона з холодою з затятістю, Індії та місіс Елсинг я цього не подарую. Нехай не думають, ніби можна безкарно обріхувати мого чоловіка і невістку. Я вже подбаю, щоб вони обидві не змогли і в очі людям глянути в Атланті, і кожен, хто віритиме їм чи прийматиме їх, буде моїм ворогом». Скарлетт, уявляючи собі довгий шерех пройдешніх років, сумом усвідомила, що спричинилася до родової ворожнечі, яка на кілька поколінь порізнить і їхню людню, і все місто. Мелані дотримала свого слова. Відтоді вона жодного разу не заводила мови на цю тему, ні зі Скарлетт, ні з Ешлі, і взагалі ні з ким. Вона трималася з холодною відчуженістю, яка негайно переходила в крижану офіційність, коли хтось, бодай, пробував натякнути на те, що сталося. Протягом кількох тижнів після того незвичайного прийому, коли Ред так таємничо зник, а місто гречкувало від збудження, пліток та поділу на різні табори, вона не давала спокою недоброзичливцям Скарлетт. чи то були її давні приятельки, а чи її кривнячки – але вона не обмежувалась розмовами, вона діяла. Мелані приліпилась до скарлет, мов реп'ях. Вона наполягала, щоб скарлет щоранку, як звичайно, вибиралася до крамниці і на лісовий склад, і сама всюди їздила з нею. Вона спонукала Скарлет надвечір роз'їжджати по місту, хоч тій і не дуже хотілося виставляти себе під прискіпливі погляди співгородян. Мелані щоразу сідала в коляску поруч зі Скарлет і брала її з собою на передвечірні візити і лагідно, але й настійливо заводила до віталень, в яких Скарлет не бувала вже більше двох років. А Мелані, розмовляючи з враженою подивом господиною дому, всім своїм виглядом ніби промовляла «любиш мене?». Любимого собаку. Вона примушувала Скарлет рано з'являтися з такими відвідинами і залишатись там, аж поки розійдуться останні гості, позбавляючи в такий спосіб дам нагоди почесати язики та поперемивати всім кісточки, що викликало певне обурення з їхнього боку. Ці відвідини були для Скарлет справжньою мукою, але вона не зважувалась опиратись Мелані, їй гидко було сидіти серед жінок, які потай душі запитували себе, чи і справді її застукано на перелюбстві. Вона з прикрістю усвідомлювала, що всі жінки і не озвалися б до неї, якби не любили Мелані і не боялися втратити її прихильність. Але Скарлет знала, що коли вони прийняли її раз, то вже надалі не зможуть джиняти двері їй перед носом. Характерно, що захищаючи чи осуджуючи Скарлет, майже ніхто не посилався на її порядність. Від неї чого завгодно можна сподіватись. Така була загальна думка. Скарлет занадто багато нажила собі ворогів, щоб мати тепер багатьох оборонців. Слова та вчинки її були як більмо на оці стільком городянам, що мало кого не покоїло, чи дуже дошкулить їй цей скандал. Проте кожен остерігався, щоб не потерпіли при цьому Мелані або Індія і пристрасті вирували радше навколо них, а не навколо Скарлет. І все зводилось до питання, збрехала Індія чи ні. Ті, які виступали на боці Мелані, тріумфально вказували на факт, що Мелані в ці дні всюди з'являється у товаристві Скарлет. Тож, чи могла жінка таких високих моральних засад, як Мелані, обстоювати за провинною жінкою, Надто колита завинила з її власним чоловіком. Та ні в якому разі. Індія – просто схибнута стара панна, що ненавидить Скарлетт, тому вона й наклепала на неї і змусила Арчі та місіс Елсін повірити цим брехням. Але, – слушно запитували прибічники Індії, – якщо Скарлетт невинна, то де ж капітан Батлер? Чому його немає в місті поруч з дружиною, щоб підтримати її своєю присутністю? Це запитання зависало в повітрі, а в міру того, як збігали тижні і стала ширитись чутка про вагітність Скарлет, у таборі прихильників Індії почали задоволено похитувати головами. Дитина ця не від капітана Батлера, заявляли вони. Всі вже бозна відколи знають, що Скарлет з чоловіком живе на бозна вже відколи місто шоковане тим, що вони сплять в окремих спальнях. Плітки розповзалися, викликаючи розлам і в місті, і у щільно згуртованому клані Гамільтонів, Вілксів, Берів, Вітманів і Вінфілдів. Кожен з членів цього родинного кола мусив стати на той чи той бік. Ніхто не міг залишитися на нейтральній позиції. Про це вже подбали Мелані з її холодною гідністю та Індія з її гіркою в'їдливістю. Але незалежно, хто з родичів якого погляду дотримувався, всіх їх обурювало, що до цього розбрату між своїми спричинилася Скарлет. Ніхто з них не вважав, що через неї варто було заводити таку колотнечу. І байдуже, на чиєму боці хто стояв, уся рідня щиро шкодувала, що Індія надумала прилюдно прати брудну родинну білизну і втягла Ешлі в таку неприємну скандальну історію. Та оскільки вона вже це зробила, багато знаходилось таких, що виступали в її обороні проти Скарлет, тим часом як інші прихильні до Мелані підтримували саме Мелані та Скарлет. Половина Атланти була споріднена або ж претендувала на спорідненість з Мелані та з Індією. Розгалужена мережа братів і сестер у других та третіх і всяких інших дальніх родичів, кревних і некревних, була така складна і заплутана, що хіба тільки вроджений джоджіанець міг уні розібратися? Вони всі становили міцно злітований клан, який у притузі завжди протистояв зовнішньому світові суцільною фалангою зімкнених щитів, безвідносно до будь її приватної думки про поведінку того чи іншого родича. За винятком тітонький Туб і дядечка Генрі, між якими точилася партизанська війна, об'єкт незлобивих кепкувань протягом багатьох років, усі родичі були в приязних стосунках одні з одними. Вони милі, лагідні і врівноважені люди, уникали навіть дружніх суперечок, без яких не обходилось у більшості атлантських родин. Але тепер вони розпалися на два стани, і місто могло потішатися, спостерігаючи, як родичі в п'ятому і шостому коліні стають насупроти одне одних у цій найзапеклішій за всю історію Атланти зваді. Це неабияку ускладнило життя другій половині міста, не споріднені з першою, вимагаючи надзвичайного такту і терпіння, бо ж розкол міг заторкнути чи не кожну громадську спілку. Гурток комедійних вистав, шватський гурток для конфедератських удів та сиріт, асоціація впорядкування могил наших славних воїнів, музичний гурток під назвою «Суботній вечір», товариство жіночих танців, книгозбірня для підлітків – усі виявилися втягненими в цей конфлікт. Не лишилися осторонь і чотири церкви разом з їхніми місіонерськими громадами та жіночим доброчинним товариством. Пильно треба було дбати, щоб члени протиставних таборів не опинилися в одному і тому ж гуртку чи комітеті. У загально прийнятій візитні години від 4 до 6 атлантські матрони перебували в постійному напруженні, побоюючись, щоб не завітали до них Мелані Скарлетт Скарлет і не застали там Індію з відданими їй прибічниками. З усієї родини найдужче потерпала тітонька Туб. Вона нічого в житті так не жадала, як пробувати у вигоді серед кола прихильних до неї родичів, тож і в цій справі воліла б, щоб і одним догодити, і других не озлити, але ні одні, ні другі аж ніяк на це не приставали. Індія мешкала разом з тітонькою Туб, тож якби стара дама стала на бік Мелані, чого їй самі хотілося, Індія зразу ж вибралася б від неї. А без Індії що бідна Туб робила б? Вона ж не могла жити сама». Їй довелося б або поселити у себе когось чужого, або самі перебратися до Скарлет. А стара і здогадувалася, що капітан Батлер не був би від цього в захваті. Або вона мусила б оселитись у Мелані і спати в малюсінькому закапелку, що правив за дитячу кімнату Бо. Туп не дуже любила Індію, бо та наганяла на неї страху своєю холодністю і ригористичністю і надто вже великою непоступливістю. Але Індія не заважала туп порядкувати в домі, як здавна було заведено, що цілком задовольняло стару. Адже міркування особистої зручності вона завжди ставила вище від моральних принципів. Отож, Індія так і залишалася в неї. Однак, її присутність у домі перетворила тітоньку туп на осереддя колотнечі, бо і Скарлет і Мелані оцінили це як прихильність старої до Індії. Скарлетт чемно, але рішуче відмовилася доплачувати на утримання туб, допоки Індія перебуватиме під одним з нею дахом. Ешлі щотижня переказував Індії певну суму, але та мовчки й гордо повертала її, на велику прикрість і жаль старої дами. З фінансовим забезпеченням у будинку з червоної цегли було б зовсім сутужно, якби не підтримка дядечка Генрі хоч і як гнітила туб, що вона мусить брати від нього гроші. Туб любила Мелані більш ніж кого у світі, окрім самої себе, а тепер Меллі трималася з нею чемно і холодно, як незнайомка. Хоч жила Мелані, власне, тут таки за подвір'ям Туб, вона перестала приходити до неї через хвіртку в огорожі. Тоді, як раніше, забігала була по кільканадцять разів на день. Сама Туб і далі заходила до Мелані, плакала перед нею, запевняла її у своїй любові й відданості, але та відмовлялася говорити на цю тему, і ніколи не відповідала на візити. Туб чудово розуміла, що вона завдячує Скарлетт мала не саме своє життя. Адже в ті чорні дні після війни, коли Туб мала на вибір або згодитись на допомогу свого братчика Генрі, або животіти надголодь, ніхто, як саме Скарлетт, утримувала її дім, забезпечувала харчами й одягом, дала їй змогу не схиляти голови в місцевому товаристві. Та й наново одружившись і перебравшись до власного будинку, Скарлет не шкодувала для неї коштів. А цей страхітливий і таємничий капітан Батлер, часто після того, як він відвідував її разом зі Скарлет, Туб знаходила в себе на столику новенького гаманця, натоптаного банкнотами або ж зав'язану в узлик хустинку з золотими монетами, нишком всунуту до її шватської скриньки. Реджи завжди присягався, що нічого не знає про це, та ще й робив їй не зовсім делікатні закиди, що вона має потагємного закоханця в особі чи невусатого дідка Марі Везера. Так, тут була зв'язана з Мелані любов'ю, зі скалить матеріальним забезпеченням, а що її зв'язувало з Індією? Нічого, бо присутність Індії тільки позбавляла її потреби міняти приємний плин життя і самі щось вирішувати. А така перспектива… Дуже гнітила і взагалі була нестерпна. Отож Туб, яка ніколи в житті сама за себе нічого не вирішувала, просто махнула рукою, хай буде, як буде, і через це частенько тільки й знала, що не втішно плакати. Кінець кінцем. Дехто цілком щиро повірив у невинність Скарлет. Не тому, що віддав належне її особистим чеснотам, а тому, що в це вірила Мелані. Інші мали щодо цього певні застереження, але вони були чемні зі Скарлет, і відвідували її, бо любили Мелані і не хотіли втратити цю любов. Тоді, як прихильники Індії, холодно розкланювались з неї при зустрічі, а деякі то й відверто виявляли свою неприязнь. Ці останні дратували Скарлет і доводили до шалу, однак вона розуміла, що якби не енергійне заступництво Мелані, то все місто відвернулося б від неї, і вона взагалі б опинилася поза товариським життям. Рета не було вже три місяці, і за весь цей час Скарлет не мала від нього жодної вісточки. Вона не знала, де він і скільки ще часу збирається пробути у від'їзді, і не мала поняття, чи взагалі він вернеться. А сама вона весь цей час виконувала звичайні свої обов'язки з високо піднесеною головою і з болем у серці. Почувала вона себе не дуже добре та, здаючись на спонуки Мелані, щодня заїжджала до крамниці і намагалися про людське око виявляти зацікавленість тартаками. Але крамниця вперше за всі ці роки нудила її, і хоч прибутків від неї було втричі більше протиторішнього, і гроші плавом пливли, скарлет це не цікавило, а з приказчиками вона не від чого гиркалась і злостилася. Тартак під орудою Джоні Гелегера процвітав, і на лісовому складі деревини не залежувались, однак, хоч би що Джоні зробив або сказав, її все це не вдовольняло. Джоні Ірландець, як і вона, зрештою не витримав цих нескінченних сікань і після довгої тиради, яку він закінчив словами, з мене вже досить і прокляття Кромвеля на вашу голову, мем, пригрозився кинути роботу. Скарлетт довелось угамовувати його принизливими вибаченнями. На той тартак, де Ешлі, вона ніколи не приїздила. Не бувала і на складі, коли думала, що він там. Вона розуміла, що і він сілкується рідше потрапляти їй на очі, а повсякчасна присутність її в його домі через наполегливі прохання Мелані була мукою для нього. Вони жодного разу не розмовляли наодинці, хоча Скарлет страшенно кортіло розпитати його. Вона хотіла знати, чи не зненавидів він її, що саме він сказав Мелані. Але він тримався на відстані від Скарлет і Німо благав не озиватись. Їй прикро було бачити постаріле, схудле від переживань обличчя Ешлі, а те, що його тартак – тиждень у тиждень давав самі збитки, вже й зовсім дратувало її, хоч вона мусила мовчати. Скарлет просто казилася, що він такий безпорадний. Вона не знала, в який спосіб він міг би поліпшити справи, але відчувала, що такий щось треба робити. Ред, напевне, щось би зробив. Ред завжди до чогось вдавався, навіть коли воно було і не тим, що потрібно, і вона мимоволі поважала його за це. Тепер, коли минувся її спалах, Обурення на Рета та його образи, вона відчула, що їй бракує його, і це почуття наростало в міру того, як збігали дні, а від нього не було ніяких звісток. З усієї мішані несуперечливих емоцій, екстазу і гніву, гризоти і уражених гордощів, які він збудив у ній, вилущилася пригніченість і, мов круг, сілася їй на плече. Скарлет бракувало Рета, бракувало його легкодумних анекдотів, від яких вона прискала реготом, його іронічного осміху. Що не давав їй надміру перейматися житейськими клопотами, бракувало навіть його відливих зауваг, що змушували її гостро пирхати у відповідь. А найбільше їй бракувало його самого, кому вона могла відповісти все, що завгодно. Адже слухати він умів як ніхто. Вона могла розказати йому, анітрохи не соромлячись, і навіть з гордістю, як обкрутила круг пальця котрогось лаповуха, і речі й хвалив її за це. Комусь іншому вона й натякнути про таке не зважилася б, це просто шокувало б людей. Вона відчувала себе самотньою без Рета і гарні. За дитиною вона дожила навіть більше, ніж могла собі уявити. Пригадуючи, як дошкульно Ред був дорікнув їй за Вейда і Елу, вони намагалися турботою про них якоюсь мірою заповнити свої порожні години. Але це нічого не дало. Ратові слова та реакція дітей на її спробу зблизитись з ними відкрили їй разючу і прикру правду. Коли діти були зовсім малі, вона занадто заклопотана і заморочена грошовими справами озивалася до них різким тоном і легко дратувалася, тож і не змогла завоювати ні довіру їхню, ні любові. А тепер, чи то було вже запізно, чи їй не вистачало терплячості, чи може мудрості пробитись до цих маленьких і потайних сердець. Елла. Скарлет з прикрістю усвідомила, що Елла нетямуща дитина, зовсім таки не тямуща. Дівчинка не могла зосередитись на чомусь одному, довше, ніж пташина, висадіти на гілці. І навіть коли скарлет пробувала зацікавити її казочками, вона раптом відхилялася думкою вбік, уривала розповідь зовсім сторонніми запитаннями, і скарлет не встигне ще відповісти їй, як вона вже забуде, про що питала. А щодо вейда, то ред здається, мав рацію. Хлопець явно її боявся. Це дивувало і навіть ображало, чому її рідний син, єдиний її син, мав би боятися матері. Коли вона силкувалася розбалакати його, він дивився на неї лагідними чорними очима Чарльза, зіщулювався і розгублено переступав з ноги на ногу. Тоді, як з Мелані, він аж захлинався від балачки і витягував з кишені всі свої скарби від рибальських черв'яків до старих шворок, аби похвалитись перед нею. Мелані мала такий підхід до дідлахів. Ніде правда, діти. Її малий Бо був найвихованіший і найлюбіший хлопчик в Атланті. А Скарлет знаходила з ним спільну межу легше, ніж з власним сином, бо мальок Бо не соромився дорослих і коли тільки бачив Скарлет, вилазив до неї на коліна, не чекаючи дозволу. Такий милий білявий хлопчиська, ну викопаний Ешлі. От якби Вейт був схожий на Бо. Звичайно, Мелані могла багато часу вділяти синові, бо в неї була лише одна дитина, і вона не мусила працювати і не мала стільки обов'язків, як Скарлет. Так, в усякому разі Скарлет намагалася виправдатися перед собою, хоч у глибині душі чесно визнавала, що Мелані просто любить дітей, що Мелані тішилася б, навіть маючи їх з десятеро. А надмір цієї своєї любові вона віддавала Вейдові та сусідській дітлашні. Скарлет ніколи не забуде, як її вразило, коли одного дня, під'їхавши до Мелані забрати додому Вейда, вона ще з переднього ганку почула гучний повстанський клич, що його досить вдало наслідував її син – той самий Вейд, котрий удома сидів тихо, як мишка. А вояцькому кличу Вейда вторував тоненький, писклявий голосок Бо. У вітальні вона побачила, як обидва хлопчики з дерев'яними шаблюками в руках нападають на канапу. При її появі вони знітились, а з криївки за канапою підвелась Мелані, сміючись і поправляючи шпильки в розкоюдженій зачистці. «Це битва під Геттісбергом», – пояснила вона. «Я в ролі Янки, і мені, звісно, добре перепало. А це генерал Лі», – показала вона на бо. «А це…» – вона поклала руку на Плечевейдові. – «Генерал Пікет». Мелані справді мала підхід до дітлахів. Скарлет і близько не могла з нею зрівнятися. «Але принаймні гарні мене любить» подумала Скарлет, і їй подобається грати зі мною. Хоча, коли щиро казати, то Гарні куди більше любила Рета. Та й може, вона вже до віку не побачить Гарні. Хто його зна? Рет, можливо, зараз у Персії чи Єгипті і надумає лишитись там назавжди. Коли доктор Міц сказав Скарлет, що вона вагітна, це її здивувало, бо вона сподівалась почути про розлиття жовчі і нервове перенапруження, А потім згадала ту шалину ніч і аж почервоніла. Отже, дитина – це наслідок тих хвилин незмірного екстазу, який у згадці вже й вибляк трохи, притьмарений подальшими подіями. І вперше в житті Скарлет зраділа, що матиме дитину. Якби тільки це був хлопчик, справжній хлопчик, а не такий плохун, як Вейт, вона б також дбала про нього. Тепер, коли в неї досить часу на дитину і досить грошей, щоб полегшити їй шлях у житті, вона була б така щаслива. Її поривало відразу сповістити новину Ретові через його матір у Чарстоні. Боже милостивий, та тепер він таки мусить вернутись додому. А коли він не вернеться до народження дитини, вона ж нізащо не зможе пояснити цього людям, але коли йому написати, він подумає, ніби вона без нього не може дати ради вдома і ще й візьме її накпини, а він ні в якому разі не повинен знати, що вона потребує його, і хоче бачити поруч. Вона була дуже рада, що стримала свій порив написати, бо незабаром прийшла перша звістка про Рета в листі тітоньки Полін з Чарстена. З листа випливало, що Рет у своєї матері. Якою полегкістю було для неї дізнатися, що Рет нікуди не виїхав зі Сполучених Штатів, хоча сам тітчин лист викликав досаду. Ред з Гарні відвідав обох її тіток – Полін та Юлейлію, і в листі було повно компліментів на адресу дівчинки – Така любонька ця дитина. Вирісши, вона безперечно стане красунею. Але, гадаю, тобі ясно, що кожному, хто спробує до неї залицятись, доведеться мати справу з капітаном Батлером. Такого відданого батька я ще з роду не бачила. А тепер, моя Люба, я хочу девчому тобі зізнатись. Поки я не побачила капітана Батлера, мені здавалося, що твій шлюб з ним – страшний мезельянс, бо ж, звісно, в Чарстоні ніхто не чув доброго слова про нього, і кожен так співчував його рідні, Правду кажучи, ми з Юлейлією сумнівалися, чи взагалі варто було приймати його в себе. Але врешті-решт, любе дитя – це наша двоюрідна онука. Коли він прийшов, ми були приємно, дуже приємно здивовані і зробили для себе висновок, що це не по-християнськи. Вірити всяким дурним пліткам, бо він просто чарівний та ще й досить вродливий, як на наш смак. Ну і такий статечний, і чемний, і дуже відданий тобі і дитині. А тепер, моя Люба, я повинна написати тобі про те, що дійшло до наших вух. Це щось таке, чому Лелія і я спершу не хотіли й віри пойняти. Звичайно, ми чули, ніби ти часом докладаєш руку тій крамниці, яку залишив тобі містер Кеннеді. Чутки ці доходили, але ми, звичайно, заперечували їх». Ми розуміли, що в ті перші страшні дні по війні, можливо, і була в цьому потреба, бо такі були обставини. Але тепер ніякої такої потреби нема, щоб ти брала на себе увесь цей хлопіт. Бо, як я знаю, капітан Батлер посідає вельми пристойне матеріальне становище і, крім того, цілком здатний вести за тебе будь-які справи і опікуватися твоїм майном. Нам просто треба було дізнатись, наскільки правдиві ці чутки. І ми мусили, хоч як це прикро для нас, дещо прямо запитати в містера Батлера». Не дуже охоче, але він визнав, що кожен ранок ти проводиш у крамниці і нікому не довіряєш вести бухгалтерські книги. Він також визнав, що ти якось причетен до Тартака чи Тартаків. Ми не наполягали, щоб він уточнив, бо були вкрай вражені цією звісткою, зовсім новою для нас, через що тобі доводиться роз'їжджати самій або під опікою якогось волоцюги вбивці, як пояснив нам капітан Батлер. Ми бачили, як боляче він переживає це і вважаємо, що він дуже терплячий, бо навіть занадто терплячий чоловік. Таке неподобство скарлет треба припинити. Твоєї матері немає вже серед нас, аби напутити тебе». Подумай тільки, як почуватимуть себе твої маленькі діти, коли підростуть і довідаються, що ти маєш інтерес у торгівлі. Як гірко їм буде знати, що своїми роз'їздами по тартаках ти виставляла себе на образи брутальних людей, давала привід для всіляких пліток. Жінці зовсім не личить. Лайнувшись, Скарлет пошкурила геть недожитиного листа. Вона просто навіч бачила, як обидві тітки, Полін і Юлелія, сидять у своїй перехнябленій халупі на беттері і осудливо розпотякують про неї. Тоді, як самі, попухли б з голоду, якби вона не допомагала їм щомісяця. Жінці не личить? Та якби вона цього не робила, що жінці не личить. Обидві тітки досі, мабуть, і даху над головою б не мали. І цей чортів Ред виклав йому усе про крамницю і бухгалтерські книги, і тартаки. Не дуже охоче, еге. Вона чудово уявляла собі, як раду він грав перед старими дамами роль сатечного, чемного і чарівного чоловіка відданого своїй дружині і дитині. Як він, мабуть, залюбки завдавав їм прикрості своїми балачками про те, що вона тільки і знає товктись у крамниці, на тартаках, у салуні. Ну і чортя ж він, і чому йому так подобається робити капості людям? Але невдовзі навіть цей її гнів заступила апатія. Останнім часом життя скарб втратило більшість своїх приваб. Якби змога наново спізнати той колишній трепет і радість від присутності Ешлі, або хоча б Ред уже вернувся додому і розсмішив її. Вони вернулися додому без попередження. Першою ознакою їхнього приїзду був стукіт валіз, що їх вносили до холу, та голос гарній, яка закричала «Мамо!». Скарлет вибігла зі своєї кімнати на сходи і побачила, як її донька куцями пицькуватими ніжками на силу долає сходинки на гору. До грудей вона притискала змучене прогасти кошеня. «Це бабуся дала мені!» – збуджено скрикнула вона, підносячи кошеня за шкірку. Скарлет підхопила Гарні на руки і поцілувала, дякуючи долі, що присутність дитини позбавляє її необхідності вітатися з ретом на одинці. Дивлячись під голівкою Гарні, вона бачила, як він у холі внизу розраховується з візником. Потім він глянув у гору, побачив її і широким жестом скинув бриля і уклонився. Коли вона перехопила погляд його темних очей, серце її забилося дужче. Хоч би який Рет був, хоч би що він зробив, він таки був удома, і вона була цьому рада. А де мамка? запитала Гарні, випручуючись із рук скарлет і та неохоче опустила їй на підлогу. Буде важче, ніж гадалося, привітати Рета більш-менш незворушно та ще й повідомити його при цьому, що вона чекає дитини. Поки він підіймався сходами, скарлет вдивлялася в його обличчя, таке не проникне і стримане, з таким, наче недбалим виразом? Ні. Зразу вона йому не скаже. Вона просто не зможе. А про те, що що? А таку новину перш за все треба сповістити чоловікові. Це ж для нього велика приємність. Хоча хто його зна, чи ретові ця новина буде приємна. Вона стояла на площадинці між поверхами, прихилившись до поруччя, і запитувала себе, а чи поцілує він її. Але він не поцілував, він тільки зауважив. «Щось у тебе блідий вигляд, місіс Батлер? Рум'ян забракло чи що?» Ні, слова він не сказав про те, що скучив за нею, навіть якби це і була неправда. А міг би поцілувати її, хоча б з огляду на мамку, яка, зробивши перед ним реверанс, забрала гарні до дитячої. Він зупинився на площадинці коло Скарлет і кинув на неї недбалий погляд. «Чи може ця блідість означає, що ти скучила за мною?» Поцікавився він і уста його усміхнулись, хоч у очах не було й тіні усмішки. То оце таке його ставлення. Він збирається бути таким самим гидким, як і завжди. Раптом дитина, яку вона носила, перетворилася з радості на нудотливий тягар, а цей чоловік, що недбало стояв перед нею з брилем в руці біля пояса, на смертельного ворога, винуватця всіх її лих. Коли вона відповідала, злість з'явилася в неї в очах, і він не міг цього не помітити. Усмішка зникла з його уст. Коли я бліда то це твоя вина і не тому, що я скучила за тобою, як ти гадаєш, у своєму самолюбстві. Це тому, вона зовсім не мала наміру саме так повідомляти цю новину, але запальні слова самі собою тислися їй на уста, і вона ж бурнула їх йому в обличчя, не думаючи, що хтось із челяді може почути. Це тому, що в мене буде дитина. Він раптом затамував подих і швидко зміряв її очима. Тоді ступнув крок уперед, так наче хотів покласти руку їй на плече, але вона ухилилась від нього, а ненависть у неї в очах змусила його спохмурніти. «Он як?» – мовив він холодно. «І хто ж у нас щасливець батько? Ешлі?» Скарлет ухопилася за стовпець балюстради з такою силою, що вуха вирізьбленого на ньому лева боляче вп'ялися її долоню. Навіть вона, хоч як добре його знала, не сподівалася такої образи. Він, звичайно, жартував. Але такі жарти вже переступали будь-які межі. Вона ладна була видерти йому нігтями очі, щоб ніколи більше не бачити цього чудного полиску в них. «Прокляття на твою голову!» – почала вона голосом що щотримті з люті. «Ти, ти знаєш, що це твоя дитина, і я її не більше хочу, ніж ти. Жодна жінка не схоче мати дітей від такої потвори, як ти. Я одного б тільки жадала». О господи, я жадала б тільки того, щоб це була чия завгодно дитина, лише не твоя. Вона помітила, як його смугляве обличчя враз перемінилося і від гніву та ще чогось, над чим їй не було коли думати, смикнулося, наче вжалене. Ага, промайнуло у неї з ядучою зловтіхою, ага. Ось і я йому допекла. Але звична безпристрасна маска знов вернулась на його обличчя, а однією рукою він пригладив вуса збоку. «Не журися», – мовив він, відвертаючись від неї і рушаючи сходами далі на гору. «Може, у тебе ще буде викидень?» На якусь запаморочливу хвильку вона подумала про те, що означає виносити дитину, як бувам лість виснажує, як розбухає живіт, яке виснажливо довге чекання, цілі години мок, Цього жодному чоловікові не зрозуміти, а він ще смішки пускає, вона б роздерла його, тільки кров на цьому смуглявому обличчі зможе вгамувати біля її серця. Вона скочила до нього звинна, мов кішка, але він, трохи ошелешений, ступнув у бік і простягу перетруку, щоб стримати її. Стоячи на краю недавно натертої верхньої сходинки, вона щосили замахнулася для удару, але втратила рівновагу, коли рукою наштовхнулася на його простягнену долоню. В розпачі вона хотіла вхопитися за стовпець балюстради, та не втрапила і, впавши навзнак, знак, покотилася вниз сходами. Від удару вона відчула пекучий, мало не домлості, біль у ребрах. Приголомшена падінням, вона вже не пробувала за щось ухопитись і так і скотилася до підніжжя сходів. Це вперше в житті Скарлетт хворіла якщо не лічити тих випадків, коли в неї були пологи, що їх усе-таки не назвеш хворобою. Тоді вона не відчувала себе покинутою і перестрашеною, а ось тепер лежала слабосила, зболена і нещасна. Вона знала, що стан її серйозніший, ніж їй кажуть, і невиразно усвідомлювала, що може й померти». Зламане ребро шпигало гострим болем за кожним віддихом, потовчене обличчя й голова нили, все тіло було віддане на поталу демоном, що шарпали його гарячими кліщами і краяли тупими ножами, а коли й давали їй спокій, то на таку коротку частину, що вона навіть не встигала прийти до тями, як шарпання починалося знову. Ні, і пологи зовсім на це не схожі. Вже за дві години після народження вейда і Ели і гарні, вона жадібно накидалась на їжу. Тоді, як тепер, сама думка про що-небудь, крім холодної води, викликала в неї нудоту. Як легко було народжувати дитину, і як болісно не мати змоги народити. Дивно, що, незважаючи на такі муки, їй прикро було усвідомлювати – цієї дитини у неї не буде. Ще дивніше те, що це ж перша дитина, якої вона по-справжньому хотіла. Вона всилкувалася пригадати, чому саме її хотіла, але була занадто квола. Мозок її був надто виснажений, і в думках було тільки одне – страх перед смертю. Смерть чигала на неї в кімнаті, а вона не мала сили протистояти їй, відігнати її, і тому була в обладі страху. Вона хотіла, щоб хтось дужий став біля неї, взяв її за руку і відганяв смерть, поки вона набереться сили і зможе далі вже сама боротись. Під впливом болю лють її пригасла, і їй захотілося бачити поруч Рета – але його не було, а вона не могла зважитись і попросити, щоб його покликали. Останнє її враження від нього було, яким він був, коли підхопив її на руки в темному холі коло підніжжя сходів, обличчя пополотніле і злякане, голос хрипко гукає мамку. І ще ледь-ледь лишилося в пам'яті, як він ніс її нагору перед тим, як усе поглинуло пітьма. А потім був уже самий біль, і ще душчий біль, і вся кімната броніла голосами, і схлипувала тітонька дріботуб, і уривчасто щось наказував доктор Мід, і тупотіли біжачі чиїсь ноги на сходах, і ножпиньки ступали на горі. А тоді, мов сліпучий спалах блискавки, усвідомлення близької смерті, і страх, що спонукав її вигукнути якесь сім'я, але вигук цей зійшов на ледь чутний шепіт. Однак тужливий цей шепіт одразу розвався луною десь у пітьмі біля ліжка, і лагідний голос тієї, кого кликано, озвався мелодійно. «Я тут, дорогенька, я весь час тут». Смерть і страх поволі відступили, коли Мелані взяла її долоню і тихенько приклала до своєї прохолодної щоки. Скарлет спробувала повернутися на бік, щоб побачити обличчя Мелані, та не змогла. Меллі мала народити дитину, а вже надходили янки. Місто палало у вогні, їй треба було квапитись, дуже квапитись. Але Меллі мала народити дитину і не могла квапитись. І вона мусила залишатися з нею, поки прийде на світ дитина, і мусила бути сильною, бо Меллі потребувала її сили. Меллі робила їй боляче, знову впивалися в неї гарячі кліщі й тупі ножі, і хвилями напливав біль. Вона мусить триматися за руку Меллі. Але, врешті-решт, прийшов такий доктор Мід, хоч і як його потребували солдати біля станції. Вона чула, як він сказав: "Марення, а де капітан Батлер? Була темна ніч на зміну якій приходило світло, і часом то вона народжувала дитину, а то Мелані, бо чувся її крик, хоча загалом Меллі весь час перебивала поруч і доторкалась до неї холодними руками, і не робила цих дурних, розпачливих жестів, і не рюмсила, як тітунька туб. Щоразу, коли Скарлет розплющувала очі і питала Меллі, до неї озивався голос Меллі, і щоразу вона починала шепотіти «Рет», «Я хочу Рета», а тоді пригадувала «Мокрість сон», що Рет зовсім її не хоче, що у нього обличчя темне, як в індіанця, а зуби зблизькують у грузливому осміху. Вона хотіла Рета, а він її не хотів. Раз вона спитала «Меллі?» і мамчин голос відповів «Це я, дитятко». І холодна хустинка лягла їй на чоло, а вона заскімлила розпачливо «Меллі, Мелані!» І так скімлила і скімлила довгий час, а Мелані все не приходила. Бо вона, Мелані, сиділа на краюретового ліжка, тоді як Ред простервся п'яний на підлозі і хлипав, припавши головою її до колін. Щоразу, виходячи з кімнати Скарлет, Мелані бачила, що двері його спальні були навстіж, а він сидів у себе на ліжку, втуплений поглядом у двері кімнати по другий бік сходів. У кімнаті в нього не прибрано, скрізь валялися недопалки сигар, стояли тарілки з недорканою їжею, постіль перетолочена і незаправлена. Сам він непоголений і разюче худий, весь час запалена сигара в роті. Він ніколи ні про що не розпитував, коли бачив її. Вона сама зупинялася в дверях на хвильку і повідомляла. «На жаль, їй гірше». Або «Ні, вона ще не питала вас». «Вона ж марить». Або «Не втрачати надії, капітане Батлер. Дозвольте, я принесу вам гарячої кави і чого-небудь попоїсти. Ви ж захворієте». Серце її боляче стискалося з жалю до нього, хоч сама вона була така виснажена і невиспана, що ледве чи могла щось відчувати. І як у людей вистачає ницості так обмовляти його, що він не має серця, що він розбещений, що він зраджує Скарлет, коли вона ось бачить, як він худне в неї на очах і як тяжко карається. І хоч яка бувала втомлена, вона щоразу намагалася говорити до нього, як найприязніше, коли повідомляла про стан Скарлет. Він мав вигляд грішника, що чекає на судну годину, або дитини, що раптом опинилась у ворожому світі. Хоча Мелані, власне, всіх сприймала як дітей. Але коли вона нарешті підійшла до його дверей у радісному настрої, маючи сповістити, що скарблив покращило, побачене вкрай її вразило. На столику біля ліжка стояла напівпорожня пляшка горілки, а вся кімната просякла горілчаним духом. Він глянув на неї запаленими скляними очима, і зуби в нього зацокотіли, хоч він і намагався йзціпити. Вона померла. О, ні, й небагато краще. Він промовив О Боже. і схилився головою на руки. Мелані побачила, що його широкі плечі тремтять, як від нервового збудження, але що довше вона дивилась на нього, то все більше її співчуття заступав жах. Він же плакав. Мелані ще зроду не бачила, як чоловік плаче. Та ще й не будь-то, а саме Ред, такий урівноважений, такий не смішкуватий, завжди такий самовпевнений. Мелані не лякали ці розпучливі приглушені ридання. Їй стрельнула моторошна думка, що це він аж так упився, а вона ж завжди боялася п'яних. Та коли він підвів голову і в очах його промайнув ясний проблиск, вона швидко ввійшла до кімнати, тихенько причинила за собою двері і підступила ближче. Заплаканих чоловіків вона й справді зроду не бачила, але вміла вгамовувати дитячий плач. Коли вона обережно поклала руку йому на плече, він раптом обхопив її за спідницю. Вона й стямитись не встигла, як уже сиділа в нього на ліжку, а він, сунувшись на підлогу, поклав голову до неї на коліна і руками так міцно стиснув її ритки, що їй сила боляче. Вона лагідно погладила його чорну голову і заспокійливо промовила, ну-ну, годі вже, з нею все буде гаразд. На ці її слова він ще дужче стис її литки і почав говорити, швидко і хрипливо, захлинаючись словами, наче виповідаючи усі свої секрети, перед могильною ямою, яка ніколи їх не викаже, уперше в житті виповідаючи в голос правду, нещадно розкриваючи душу перед Мелані, яка спершу нічогісненько не розуміла і тільки силкувалася по материнському його заспокоїти. Говорив він уривками фраз, затопивши голову її пилину, хапаючись за згортки її сукні. Часом його слова звучали глухо і невиразно, часом аж надміру чітко, гострі й гіркі слова, сповіді й приниження, щось таке, чого вона ніколи не чула навіть від жінки, потаємні речі, від яких Мелані знічувалася і густо червоніла, і тільки дякувала Богові, що ред не дивиться на неї. Вона пестила його по голові, як робила з малим Бо, і казала, «Оближте, капітане Батлер, ви не повинні говорити мені таких слів, ви не припам'яті, годі Бо». Але мова його ринула рвучким потоком, а за її сукню він хапався, як за останню свою надію. Він винуватив себе у вчинках, яких вона не розуміла, щось бурмотів про кралю Вотлінг, а тоді раптом у нападі шалу шарпонув Мелані і скрикнув Це я вбив скарлет, я вбив. Вам це не зрозуміло. Вона не хотіла цієї дитини і. Цитьте. Ви не тямите, що кажете. Не хотіла дитина, так кожна ж жінка хоче. Ні, ні, ви хочете дітей, а вона ні. Вона не хоче дітей від мене. Замовкніть. Вам це не зрозуміло. Вона не хотіла дитини, а я змусив її. Це ця дитина, це моя вина. Чорти б мене вхопили. Ми ж не спали разом. Цитьте, капітане Батлер, це непристойно. А я був п'яний. Я був у нестями і хотів завдати їй болю, бо вона мені завдала болю. Я хотів цього, і я це зробив. А вона не хотіла мене. Вона ніколи не хотіла мене. Ніколи. Хоч як я намагався. Як тільки я не намагався. І охради Бога. І я не знав про цю дитину аж до того самого дня, коли вона впала. А вона не знала, де я був, щоб написати мені. Хоча вона не написала б, навіть знаючи. Кажу ж вам, кажу ж вам, я б зразу вернувся додому, якби знав, чи хотіла вона мого повернення, чи ні. Отак я знаю, що ви вернулися б. Боже, а я так дурів усі ці тижні, дурів і пиячив. А коли вона мені сказала отам на сходах, що я зробив? Що я сказав? Я засміявся і сказав. Не журися, може у тебе ще буде викидень. І вона… Мелані раз пополотніла, і очі її заокруглились від жаху коли вона подивилася вниз на чорну розкудлену голову, що розпачливо торгалася у неї на колінах. Надвечірнє сонце триманіло у відчинене вікно, і раптом вона побачила, так наче вперше, які великі, смагляві й дужі його руки, та яке густе чорне волосся їх покриває. Мимохіть вона трохи відсахнулася. Ці руки здавались такими хижими, і водночас, коли хапались за поділ її сукні, такими слабосивими і безпорадними. Невже таки він почув ті безглузді брехні про Скарли та Ешлі, повірив у них і запалився ревнощами? Він і справді виїхав з міста на другий день після скандалу, але... Ні, цього не могло бути. Капітан Батлер завжди раптово вибирався у свої поїздки. Він не міг повірити в плітки. Занадто він розважливий. А якщо це була для нього справжня причина, то чому він не спробував застрелити Ешлі? Чи принаймні не зажадав від нього пояснень? Ні, цього не могло бути. Просто він п'яний і хворий від переживань, і в голові йому все запаморочилося, як у людини, що марить, існує всякі химери. Чоловіки не такі витривалі у скруті, як жінки. Щось вибило його з колії. Може, в нього була якась дрібна сварка зі скарлет, а зараз він робить всього боз що? Може, деякі з тих жахливих речей, що він каже, і справді були, але не всі. В усякому разі таких слів він не міг їй сказати – Жоден чоловік не може сказати такого жінці, коли кохає її так гаряче, як ось він, скарлет. Ми мені ніколи не стикалися в живі очі зі злом та жорстокістю, і тепер, коли вперше на її віку це сталося, воно здалося занадто неправдоподібним, щоб можна було в нього повірити. Він просто п'яний і хворий, а хворих дітей треба лагідно заспокоювати. Годі бо, годі, мовила вона тихо. Заспокойтеся, прошу вас, я все розумію. Він рвучко підвів голову і глянув на неї очима набряклими кров'ю і люто скинув з себе її руки. «Ні, присяйбі, нічого ви не розумієте. Ви не можете зрозуміти. Ви, ви занадто добра, щоб зрозуміти. Ви не вірите мені, але все це правда. І я, пся Юра, а знаєте, чому я так вчинив?» «Я ошаленів. Я не тягав себе від ревнощів. Їй завжди було байдуже до мене, і я подумав, що зможу зробити так, щоб вона перестала бути байдужою». Але вона, як була байдужа, так і лишилася такою. Вона не кохає мене, ніколи не кохала. Вона кохає. Його нестямний, сп'янілий погляд, зустрівся за її поглядом, і він замовк, так і застиг з розтуленим ротом, немов тільки зараз усвідомивши, до кого звертається. Обличчя Мелані було бліде й напружене, а пильно втуплені в нього очі мали вираз погідний, співчутливий, вона рішуче відмовлялася вірити. Якась прозора ніжність проступала в цих карих очах, а невинність у глибині їх була така разюча, що Ред наче дістав ляпаса, і в його затуманеній спиртним голові трохи проясніло, і потік шалених безтямних слів урвався на півслові. Він щось буркнув, одвів очі вбік і швидко закліпав повіками так, ніби вертався до пам'яті. Я потвора, пробурмотів він, знову пускаючи знеможену голову їй на коліна але не така вже безнадійна. І якби я й сказав вам, ви б не повірили, правда ж? Ви занадто добра, щоб мені повірити. До вас я ще ніколи не зустрічав у житті людину по-справжньому доброї. Ви не повірили б мені, правда ж? Ні, не повірила б, заспокійливо підтвердила Мелані і знов погладила його по голові. З нею все буде гаразд. Заспокойтеся, капітане Батлер, не плачте. З нею все буде гаразд. Через місяць Ред посадив на потяг до Джонсборо бліду і сходлу жінку. Вейт і Ела, які їхали з нею, були мовчазні і стривожені біля своєї матері з таким непорушним поблідлим обличчям. Малі тулилися до прісті, бо навіть своєю дитячою свідомістю вловлювали щось страшнувате в цих холодних, відчужених стосунках, що склалися тепер між їхньою матір'ю та відчимом. Скарлет, хоч була ще досить слаба, вирішила поїхати на свою батьківщину до Тари. Вона відчувала, що задихнеться, пробувши в Атланті ще хоч день, коли в голові вирують нескінченні гнітючі думки про безвихідь її становища. Хвора цілом і надломлена душею, вона скидалася на заблукану дитину в моторошному краю, де нема ні одної знайомої признаки, що підказала б їй вихід. Як ото колись вона втекла з Атланти перед навалою ворожої армії. Так і тепер тікала, заганяючи у глиб свідомості всі свої гризоти звичним захисним прийомом. Не думатиму про це зараз. Я не витримую, якщо почну думати. Подумаю про це завтра в тарі. Завтра буде новий день. Їй здавалося, що коли вона вернеться до тиші зелених бавовникових полів у рівній околиці, всі її клопоти відпадуть, і вона спроможеться зібрати докупи розпорошені думки, щоб якось жити далі. Ред стежив за поїздом, поки той з них за обрієм, а на обличчі його проступав вираз гіркої задуми, що ж ніяк, не додавав йому привабливості. Тоді зітхнув, відпустив коляску і, сівши верхи на свого коня, подався плющевою вулицею до будинку Мелані. Ранок був теплий, і Мелані сиділа на затіненому виноградом ганку, маючи про собі кошик з дірявими шкарпетками. Вона розгубилася і знітилась. Коли побачила, що Рет спішився і перекинув віжки через руку чавунного негриняти надхідником. Не бачились вони сам на сам від того страшного дня, коли скарлет була така хвора, а він такий, ну, такий п'яний. Мелані навіть у думках не хотілося вимовляти цього слова. Протягом того часу, коли скарлет видужувала, Мелані тільки коли-неколи перемовлялася з Ретом словом другим і при цьому насилу зважувала зглянути йому у вічі. Він, однак, у таких випадках тримався з нею, як мав звичай, рівною і невимушено, і жодного разу ні поглядом, ні словом не показав, що між ними була якась пригода. Ешлі колись зауважив їй, немов чоловіки часто не пам'ятають, що вони з кажуть чи роблять, і Мелані подумки благала бога, щоб цим разом пам'ять таки відмовила капітанові Батлеру. Вона воліла швидше померти, ніж довідатись, що він пам'ятає про ту свою сповідь. Мелані вкрай бентежилась і зніяковіла, а щоки її зелила густа барва, поки він підходив до будинку. Але, можливо, він прийшов усього тільки попрохати, щоб у день бопа був згарні? Не може ж він виявити таку нетактовність, з'явитись до неї з подякою за те, що вона зробила того дня. Мелані підвелась на зустріч йому, вже не вперше дивуючись, яка легка в нього хода, як на такого рослявого чоловіка. Скарлет поїхала?» «Так, у Тарії покращає». Відповів він усміхаючись. «Іноді, здається, вона схожа на гіганта Ангея, що набирається сили, доторкуючись до матері Землі. Скарлет не можна довгий час перебувати далеко від тієї червоної глини, яку вона так любить. Побачити, як росте бавовник, для неї буде куди корисніше за всі ліки доктора Міда. «А ви не присядете?» – запросила його Мелані тремтливим порухом руки. Він був такий дужий і від нього віяла такою суто чоловічою сногою, що вона аж губилася. Мелані відчувала на собі вплив цієї особливої вітальної сили, яка робила її слабшою і меншою, ніж вона була насправді. Він виглядав дуже смуглявим і кремезним, а під його тонким білим сурдутом грали такі м'язи, що їй робилося страшно. В цю хвилину їй здавалося неймовірним, щоб таку силу і самовпевненість вона могла бачити надломленими, і щоб ця чорна голова – Лежала в неї на колінах. Ох, лишенько, збентежено подумала вона і знову зашарілася. Міс Меллі, мовив він лагідно. Чи не завдаю я вам прикрості своєю присутністю? Може мені краще піти? Тільки прошу вас будьте щирі. Ой, промайнула у неї. Він таки пам'ятає і бачить, яка я знічена. Вона підвела на нього благальний погляд і раптом її розгубленість і збентеження як рукою зняло. Очі його дивились так супокійно, так погідно, стільки в них було зрозуміння, що вона сама собі зчудувалася, якою це треба бути нерозумною, щоб хвилюватись. З обличчя його було знати, що він втомлений і, як з подивом відзначила Мелані, дуже смутний. Та як вона могла б,одай, думку допустити, що йому стане на вихованості прийти сюди і завести мову про те, чого вони обоє воліли б і не пам'ятати? Бідолаха, він так пережив через Скарлетт подумала вона і, спромігшись, на усмішку промовила. «Та сідайте ж, капітане Батлер!» Він важко опустився в крісло і став дивитись, як вона знов узяглася царувати шкарпетки. Міс Меллі, я прийшов просити у вас великої послуги, і…» Він усміхнувся і опустив кутики уст «Спів в одному ошуканстві, на яке вас навряд чи вдасться намовити». «В одному ошуканстві?» «А тож, справді я прийшов до вас із чисто діловою розмовою». «Он як?» Тоді вам краще поговорити з містером Вілксом. Я геть не тяму, ділових розмов. Мені бракує такої кмітливості, як у Скарлетт. Боюся, що у Скарлетт занадто багато цієї кмітливості, Навіть собі не шкоду, відказав він. І саме тому я й звертаюся до вас. Ви знаєте, як тяжко вона хворіла. Коли вона повернеться старе, то неодмінно знову кинеться в цю Веремію зі своєю крамницею та тертаками, яким я щиро бажаю котроїсь ночі любісінько піти з димом. Я боюся за її здоров'я, міс Меллі. Так, вона й справді забагато взяла на свої плечі. Ви повинні вплинути на неї, нехай кине це все і подбає про себе. Ред засміявся. Ви ж знаєте, яка Скарлет затята. З нею дарма змагатися. Вона просто як свавійна дитина. Не дозволяє, щоб я допомагав їй. Та й нікому іншому не дозволяє. Я вмовляв їй продати свої тартаки, але вона не хоче. Ось тепер, міс Меллі, я і перейду до тієї справи, заради якої завітав до вас. Я знаю, що Скарлетт, коли й продасть свої півтора тартаки, то тільки містеру Вілксу і більш нікому, і я б хотів, щоб він відкупив їх в неї. Ох, лишенько, та це було б чудово, але Мелані не докінчила і закусила губу. Не могла ж вона обговорювати грошові питання з чужим чоловіком. Якось так виходило, що хоч Ешлі щось там і заробляв на тартаку, у них вічно була скрута з грішми. Її непокоїло, що вони так мало заощаджують, і хто зна, куди ті гроші спливали. На домашнє господарство вистачало тих грошей, що одержував Ешлі, але тільки-но виникала якась непередбачена потреба, вони ледве стягували кінці з кінцями. Звичайно, чимало йшло на сплату лікарських рахунків, а тоді ще ті книжки і меблі, що Ешлі замовив у Нью-Йорку, багато поглинули. І крім того, вони годували одягали всіх бездомних, що ночували у них в підвалі. Та й колишнім конфедератам Ешлі ніколи не міг відмовити в позичці і міс Смайлі, я позичу вам для цього гроші». – сказав Ред. – Це так мило з вашого боку, але ж ми по вік не зможемо розрахуватись. – А мені не треба, щоб ви Не сертеся на мене, міс Меллі. Вислухайте, будь ласка, що я скажу. Мене цілком задовольнить, коли Скарлет перестане виснажувати себе щоденними поїздками на ці тертаки. Досить буде з неї крамниці для своєї мороки і задоволення. Ви мене розумієте? – Ну, так, – відповіла Мелані, – не дуже впевнена. – Ви хочете придбати поні для свого хлопчика? – і послати його на науку до університету, і саме до Гарварду, і у велике турне до Європи. ще як хочу!» – скрикнула Мелані, прояснівши лицем, як завжди, коли згадували про Бо. «Я хочу, щоб він усе мав, але тепер усі такі зубожені, що…» «Містер Вілкс з часом зможе заробити добрі гроші на цитертаках», – сказав Ред. «І мені буде приємно, коли Бо матиме все те, чого заслуговує». «Ой, капітане Баттер, ви такі хитрун!» – вигукнула вона, усміхаючись. «Апелюєте до материнської гордості. Я читаю ваші думки, як розгорнуту книжку. Маю надію, що це не так», – зауважив Ред, і вперше за всю розмову в очах у нього щось зблиснуло. «То ви дозволите позичити вам гроші?» «А в чому тут полягає ошуканство?» «Ми маємо з вами укласти таємну угоду супроти скарзати містера Вілкса. Ох, лишенько, я цього не зможу!» Якби Скарлет дізналася, що я в неї за спиною щось таки вчинив, нехай навіть для її добра. Ви ж знаєте, який у неї полагкий темперамент. І містер Вілкс, боюся, відмовився б узяти в мене позичку, якби я так прямо запропонував. Отож вони обоє не повинні знати, звідки ці гроші. Ой, та я певна, що містер Вілкс не відмовився б, якби зрозумів, про що йдеться. Він так любить Скарлет. Так, я щодо цього не маю сумніву, рівним голосом зауважив Ред. Але він однак б відмовився. «Ви знаєте, які горді всі Вілкси?» «Ой, лишенько!» – скрикнула розгублено Мелані. «Я хотіла б...» «Ні, містере Батлер, я так і не зможу обманювати свого чоловіка!» «Навіть заради того, що допомогти Скарлет?» – запитав Ред прикро враженим тоном. «А вона ж так вас любить!» На очах у Мелані з'явилися сльози. «Ви ж знаєте, я заради неї готова на все!» Я ніколи-ніколи не зможу неполовину віддячитись їй за все те, що вона для мене зробила, ви це знаєте? Так, відповів Ред коротко, я знаю, що вона для вас зробила. А ви не могли б сказати містерові Вілксу, що дістали ці гроші у спадок від котрогось родича? Ой, капітане Батлер, та в мене всі родичі такі, що без цента в кишені. Добре. «Тоді, якщо я перекажу гроші поштою на містера Вілкса, не вказуючи імені відправника, ви подбаєте, щоб вони пішли на купію тартаків, а не на… ну, не на зубожілих екс-конфедератів?» Спершу Мелані трохи образилась на останні його слова, бо вони ніби містили щось осудливе на адресу Ешлі, та коли він вибачливо усміхнувся до неї, відповіла йому усмішкою. «Звичайно, подбаю. Отже, домовились? І це буде нашою таємницею?» Але я ще ніколи не мала ніяких від чоловіка. Я певен цього, міс Меллі. І дивлячись на Рета, вона подумала, що дуже правильно його розуміє, тоді як багато хто страшенно помиляється в своїх судженнях про нього. Люди казали, ніби він брутальний, глузливий, погано вихований, навіть безчесний. Хоча тепер уже чимало цілком пристойних людей визнає, що раніше вони хибно оцінювали Рета. А от вона з самого початку знала, що він чоловік порядний. До неї Ред завжди ставився якнайчимніше, уважливо, з глибокою пошаною і цілковитим розумінням. А як він кохає Скарлет? І як це добре з його боку, що він придумав таким кружним шляхом звільнити Скарлет Боди від частини її тягарів? У раптовому напливі почуттів вона сказала, «Скарлет пощастило, що вона має такого дбаливого чоловіка». «Ви так гадаєте?» «Боюся, вона не погодилася б з вами, якби це почула. А поза тим, я хочу зробити добро і вам, міс Меллі. Вам я даю ще й більше, ніж скаржують». «Мені?» – непорозуміло перепитала вона. «А, ви маєте на увазі, бо…» Ред узяв у руку капелюха і підвівся. Хвильку він дивився вниз на незграбне овальне личко з довгим кучериком на лобі і поважними темними очима. «Таке невідсвіт усього обличчя, безборонне проти життя». «Ні, я не бо мав на увазі. Я намагаюся дати саме вам щось більше, ніж бо, якщо ви тільки можете це уявити». «Ні, я цього не можу уявити», – відказала вона, знову розгубившись. «Для мене нема нічого на світі дорожчого, ніж бо, за винятком Еш, за винятком містера Вілкса». Рад нічого не сказав, а тільки дивився вниз на неї, і смугляве обличчя його було непорушне. «Це дуже мило, що ви хочете зробити для мене щось добре, капітане Батлер, але мені справді таки пощастило. Я маю все на світі, про що тільки може мріяти жінка». «То й чудово», – мовив Ред, раптом спохмурнівши. «А я вже подбаю, щоб ви його не втратили». Коли Скарлет повернулася старий, нездорової блідості вже не було у неї на обличчі, а щоки заокруглились і порожевіли. Зелені очі її знову стали жваві й іскристі, і вона вперше за кілька тижнів голосно засміялася, коли рети гарні приїхали на станцію зустріти її, Вейда і Елу. Засміялася, бо надто вже кумедно і недоладно виглядали вони обоє. У рета за стрічку капелюха були встромлені дві великі індичі пір'їни, а у гарні, одягненої в страх як подерту сукенку, колись святкову, щоки були розмальовані похилими синіми смужками, і в кісках стриміло павичеве перо завдовжки в половину її зросту. Батько з донькою, очевидячки, грали у індіанців, коли надійшла поразу тщати поїзд. Із розгубленого обличчя Рета та обуреного мамки видно було, що гарні відмовилась умитись та переодягтись, навіть зрязутичі з мамою. Скарлет сказала ну і обшарпанка, цілуючи гарні, і підставила щоку для поцілунку Ретові. На станції було людно, тим вона і не просилась на цю ласку. Хоча ошелешена виглядом гарні, вона не могла не помітити, що всі сторонні усміхаються, дивлячись на батька з донькою. Усміхаються наглузливо, а добродушно і привітно. Всі знали – Щонайменше донька Скарлет коверзує батьком, як хоче, і Атланта тішилась цим і сприймала це схвально. Незмірна любов рети до доньки, неабияк допомогла йому повернути собі добре ім'я в очах товариства. Дорогою додому Скарлет весь час розповідала новини зі своєї округи. Спекотна суха погода сприяла швидкому достиганню бавовнику, але ціни восени, на думку Віла будуть низькі. Сюлін чекає другої дитини. Цю звістку вона повідомила так, щоб малі не зрозуміли, а Елла виявила несподіване зухвальство, куснувши старшу дочку з Юлін. Зрештою, зауважила скарлет, та цього й заслужила, бо вдалася в матір. Але с Юлін розпалилась, і у них сталася запекла сварка, зовсім як у давні часи. Вейт забив мокасинову змію, сам один. Ренда й Каміла Тартони вчителю в у школі. Оце сміхи, та ж ці Тартони не вміли правильно написати навіть найпростіших слів. Бетсі Тартон вийшла заміж за якогось однорукого злавджія, і вони вдвох разом з Гетті і Джимом Тартоном вирощують непоганий бавовник у красогіллі. Місіс Тартон розжилася на породисту кобилу з лошам і, тішиться так, не стала мільйонеркою. А в старому будинку калвертів оселилися негри. Ціли кипіло їх, і то їхній власний будинок. Купили його з Шерівського аукціону. Садиба перетворилась на руїну, аж серце болить дивитись. А де поділася Кетлін зі своїм небутящим чоловіком, ніхто не знає. Алекс має пошлюбити Селлі, братову удову. Уявити лише, коли вони стільки років прожили в тому самому домі. Всі кажуть, це вони одружуються з розрахунку, бо про них уже плітки стали ходити, що вони там лише вдвох мешкають, відколи померли стара господиня і молода. І це мало не розбило серце Діміті Манро. Але так їй треба. Було б маткіша, Давно б собі котрогось обкрутила, а не чекала на Алекса, поки він розбагатіє на одруження. Скарлетт бадьоро викладала всі ці новини, хоча було багато чого такого в житті округи, що гнітило її, про що не хотілося й думати. Коли вона їздила з вілом по околиці, то відганяла від себе згадки про те, як бувало, ці тисячі родючих акрів зеленіли кощами бавовнику. А тепер плантація за плантацією знов перетворювалась на пущу, і мовчазні руїни будівель та спорожні бавовникові поля заростали вербняком, призумкуватими дубками і низькорослою сосною. Де раніше сотню акрів мали під плугом, тепер оброблявся заледве один. Було таке враження, наче проїжджаєш вимерлим краєм. «Ця місцевість не відродиться й за півсталіт, якщо взагалі відродиться», – казав Віл. «Тара! Найкраща ферма в окрузі! І це завдяки вам, Скарлетт!» І мені. Але це тільки ферма. Ферма на два мули, а не плантація. тарою йде садиба фонтейнів і потім тартонів. Вони не роблять великих грошей та якось дають собі раду і не складають рук. Проте більшість утешніх людей та й більшість ферм... Ні, Скарлетт не була в захопленні від того, якою виглядала та спустошена округа. Ще сумніше враження вона справляла, коли дивитися на неї звідси з гамірної квітучої атланти. А що тут новенького? Запитала Скарлет, коли вже нарешті дісталися додому і повсідались на ганку перед будинком. Усю дорогу вона говорила швидко і невгавно, боячись, щоб не залягла мовчанка. З ретом вона жодного разу не розмовляла наодинці від того дня, коли впала зі сходів, і не дуже квапалася тепер залишатися з ним сам на сам. Вона певна була, як він до неї ставиться. Під час її повільного одужання він був уважливий, хоч до рани прикладай, але таку доброту може виявляти і стороння людина. Він вгадував кожне її бажання, осмикував дітей, що не набридали їй, наглядав за тартаками і крамницею, однак жодного разу не сказав «Я шкодую, що так сталося». Що ж, може він і не шкодував ні за чим. Може він і досі думає, що та ненароджена дитина була не від нього. Звідки вона може знати, які думки ховаються за цим непроникним смуглявим обличчям? Але він вперше за час їхнього шлюбу Намагався бути якомога чимнішим і виявляв бажання, щоб життя їхнє далі точилося так, наче нічого прикрого між ними не сталося, наче, сумно подумала Скарлет, наче взагалі нічого такого не було, щоб зв'язувало їх. Що ж, коли така його воля, вона й собі гратиме. То все тут гаразд? спитала вона знову. Ти покрив новим гонтом крамницю, виміняв молів? Ради бога, Рети, витягни ці пір'їни з капелюха, ти схоже на блазня. Чи чого доброго і в місто з ними поїдеш? Ні, не треба витягати, заявила гарні, про всяк випадок забираючи капелюха у батька. Тут усе гаразд, відповів Рет. Ми з гарні дуже мило збували час, а її коси від часу твого від'їзду, здається, жодного разу не бачили гребінця. Не бери в рот цих пір'їн, любонько, це бридко. Так гонт уже постелили, а молів я виміняв непоганих. А так новин ніяких усе досить одноманітно. Тоді, немов схопившись, докинув. Між іншим, це вчора завітав високодостойний Ешлі Вілкс. Він цікавився, чи не продала б ти йому свого тартака, а також своєї пайки в тому, яким він заправляє. Скарлет, що погойдувалась у кріслі гойдалці, обмахувала себе вілом зендичого пір'я, ручка випросталась. Чи я не продала б? А звідки у ясної мами взялися гроші вешлі? Ти ж знаєш, у них і цента зайвого нема. «Ледве він щось заробить, як Мелані вже і витратила!» Рет стинув плечима. «Я завжди гадав, що Мелані особа ощадлива, хоч я й не так дуже знаюся на деталях приватного життя вілксів, як бачу ти. Ця шпилька нагадала давнішу манеру Рета вести розмову і скарлет відчула деякі роздратування. «Біжи, пограйся, дорогенька!» – сказала вона гарні. «Мама хоче поговорити з татком!» «Ні!» – рішуче заявила дівчинка і вибралася батькові на коліна. Скарлет насупилася на дитину, а гарня у відповідь так скосонена її оком, що, мов, живого, нагадала їй Джералда Огару, і в налетній розсміялися. Хай собі сидить, примирливо мав вред. А звідки у нього гроші? То їх начебто прислав йому товариш, якого він доглядав під час епідемії віспи у Рок-Айленді, усвідомлення, що вдячність ще існує на світі, повертає мені віру в людську природу. А хто це такий, ми його знаємо? Лист був без підпису, з Вашингтона. Ешлі так і не пригадав, хто б міг його прислати. Ну, але людина такої альтруїстичної натури, як Ешлі, стільки робить у житті добрих чинків, що важко їх усі пам'ятати. Скарлет, якби їй не вразило так несподіване щастя, що звалилося на голову Ешлі, підхопила б цю рукавичку, хоч у Тарі вона вирішила, ніколи більше не заходити у сварку з ретом через Ешлі. Грунту неї під ногами, коли йшлося про стосунки з ними двома, був не зовсім певний – і поки становище не проясниться, вони не хотіли позбавляти себе можливості вільного маневру. «Він хоче відкупити в мене тартаки?» «Так, але я, звичайно, сказав йому, що ти на це не згодишся». «Я б хотіла, щоб ти дав мені змогу самі вирішувати свої справи». «Але ж ти не погодишся віддати тартаки, це ясно». Я сказав, що він не згірше за мене знає. Для тебе найбільша радість в житті пхати свого носа, де тебе не просять. А продавши йому тартаки, ти втратиш змогу верховодити ним. І ти посмів таке йому наговорити про мене? А чому пи ні? Це ж правда. Сподіваюсь, він у душі згоден зі мною. Тільки боюся, як людина вельми вихована, в цього не визнає. Ти обрехав мене. Я продам йому тартаки, сердито скрикнула Скарлетт. До цієї хвилини вона у думках собі не покладала збутися тартаків. У неї було кілька підстав, щоб утримувати тартаки при собі, і вартість їх якраз найменше їй обходила. Протягом останніх років їй не раз траплялася нагода продати їх і за добру ціну, однак вона відхиляла всі ці пропозиції. Тартаки були наочним свідченням успіху, якого скарлет досягла, причому без будь безбучої допомоги та ще й долаючи безріч перешкод. І вона пишалася своїми тартаками і собою. Але головна причина, чому вона не хотіла їх продавати, полягала в тому, що тартаки єднали її з Ешлі. Позбувшись тартаків, вона лише зрідка зможе бачитись з Ешлі, а майже ніколи наодинці а їй просто необхідно бачитись із ним сам на сам, не може вона далі жити, непевно в його ставленні до неї тепер і пройнята страхом, чи не зітліло все його кохання, сорому того жахливого вечора, коли був прийом у Мелені. А зустрічаючись із Ешлі у справах, вона легко зможе завести розмову і на інші теми. І ні в кого це не викличе ніякої підозри. З часом же Скарлет не сумнівалася, їй вдалося б знов посісти в його серці те місце, яке вона займала раніше. Але якщо вона продасть тертаки? Ні, вона зовсім не хотіла продавати їх. Однак, під остороженою думкою, що Ретт виставив її перед Ешлі в такому нещадно правдивому світлі, раптом передумала. Ешлі дістане ці тертаки і за таку низьку ціну, що відразу побачить, як вона великодушно вчинила. Я продам, запально вигукнула вона. І що ти на це скажеш? В очах урета зблиснула ледь помітна іскрина тріумфу, коли він нахилився зав'язати гарнішну рівку на нозі. Я гадаю, що ти за цим пожалкуєш. Скарлет таки і справді вже жалкувала за своїми нерозважливими словами. Якби це вона комусь іншому сказала, то не посоромилася б забрати їх назад. І підбило ж їй таке бовкнути. Вона подивилась на Рета, насуплена від злості, і побачила, що він спостерігає за нею тим своїм пильним поглядом, як ото кіт паса мишу. Помітивши її насупленість, Рет раптом засміявся і зблиснув білими зубами. У Скарлет промайнула невиразна підозра, чи не підловив він її у пастку. – А ти часом не причетний до цієї справи? – гостро запитала вона. – Я? – Рет звів угору брови, удаючи подив. Ти б мала краще мене знати. Я ніколи не йду на доброчинство, якщо можу без цього обійтися. Того ж вечора Скарлет продала Ешлі обидва тартаки і повністю з ними розв'язалася. На цьому вона нічого не втратила, бо Ешлі відмовився від пропозиції придбати їх за найнижчою ціною, а заплатив навпаки найвищу, яку їй будь-коли пропонували. Після того, як було підписано папери, і отже всі права на тартаки перейшли до нового власника, а Мелані подала Ешлі Таретові по чарочці вина на відзнаку цієї акції, Скарлет відчула себе осиротілою, наче втратила когось із дітей. Тартаки були її улюбленцями, її гордістю, наслідком зусиль її маленьких беручких рук. Почала вона з невеличкого Тартака в ті чорні дні, коли Атланта ледве-ледве відроджувалася з руїн та попелу, і нужда заглядала Скарлет в очі. Вона боролася за свої Тартаки, і йшла на всякі хитрощі тієї скрутної пори, коли з боку Янки загрожувала конфіскація, коли сутужно було з грішми і коли навіть неабияких спритників обставини припирали до стіни. А тепер, коли рани Атланти загоювались і на кожному кроці поставали нові будівлі і до міста день у день напливали новоприбульці, вона мала два пристойні тартаки, два лісові склади і кільканадцять запрягів мулів, а робітники в'язній виробляли продукцію з деревини мало не задурно. Розпрощатися з цим усім було для неї однаково, що відчахнути від себе велику частку свого життя, яка була гірка і тяжка, але у спогадах поставала оповитою зажурою й гордістю. Скарлет розбудувала ціле підприємство, а тепер, продавши його, перейнялася гнітючою певністю, що коли її не буде біля керма, Ешлі все спустить, усе те, чого їй такими важкими зусиллями вдалося домогтись. Він же такий, що кожному довіряє, і досі ще не навчився навіть розрізняти дощок за розмірами, а у неї відтепер не буде можливості і поради йому вділити через оті ретові слова, ніби вона любить усіма передкувати на свій лад. А що б його чорти вхопили цього рета? – подумала вона, і, придивляючись до нього, чим раз душі переконувалася, що за цим усім стоїть рет. Вона тільки не могла збагнути. Як це він зробив і навіщо? Ред саме розмовляв з Ешті, і увагу її привернули його слова. Гадаю, ви негайно ж відмовитесь від праці в'язнів. Відмовитись від в'язнів? Як то можна? Ред ж розуміє, що великі прибутки від артаків можливі тільки завдяки дешевизні праці в'язнів. І чому Ред такий певний, як саме еш вчинить? Звідки він це знає? «Так, я не зволікаючи, всіх їх відправлю», – відповів Ешлі, уникаючи погляду враженої Скарлет. «Та ти з глузду з'їхав, чи що?» – скрикнула вона. «Пропадуть же гроші, сплачені за них наперед, та де ти набереш робітників». «Найму вільних негрів», – сказав Ешлі. «Вільних негрів? Ото дурниці! Хіба ти не знаєш, скільки їм доведеться платити? І крім того, на тебе раз у раз почнуть насідати янки, перевірятимуть, що ти годуєш їх тричі на день курятиною, та чи вкладаєш ти їх спати під пуховими перинами. А якщо огрієш, котрого цього ботогом, аби ж паркіше крутився, янки зчинять крик звідси аж до Долтона, і ще в тюрму тебе запроторять, та ж вов'язні це єдиний. Мелані втупилась у свої сплетані на колінах руки. Ешлі мав знічений вигляд, але поступатися не збирався. З хвилину він мовчав. А потім підвів очі Нарета і наче побачив у його очах порозуміння і підтримку. Скарлет це помітила. «Я не використовуватиму праці в'язнів», – тихо мовив Ешлі. «Он ти як?» Їй аж дух забило. «А чому б то? Боїшся, що люди почнуть осуджувати тебе так само, як і мене?» Ешлі підвів голову. «Я не боюся людського поговору, коли можу виправдати свою поведінку, а використання праці в'язнів я ніколи не виправдовував. Але чому?» Я не можу наживатися з примусової праці та нещастя інших. Але ж ти володів рабами. Вони не були нещасні? Та крім того, я однаково відпустив би їх на волю після батькової смерті, якби війна не звільнила їх раніше. Тільки ж тут зовсім інша річ, Скарлетт. Ти, може, й не знаєш цього, а я знаю. Я знаю, напевне, що Джонні Гелегер у своїй команді вбив принаймні одного в'язня, а може, й кількох. Бо кого це обходить? Одним в'язнем більше, менше… Він казав, ніби його вбито при спробі втекти, проте від людей я чув дещо інакше. І я знаю, що він примушує працювати недужих. Називається за забобоном, але я не вірю, щоб гроші, здобуті на людському стражданні, могли принести щастя. А хай йому чорт, ти хочеш сказати? Слухай, Ешлі, а це ти набрався часом не з проповідей привилюбного Волиса про брудні гроші? Мені не треба було це не від кого набиратись». Я був такої думки задовго до того, як він почав це проповідувати. Тоді ти, мабуть, вважаєш, що всі мої гроші брудні, скрикнула Скарлетт, уже напправду проймаючись злістю. Бо я використовувала працю вязнів, і в мене є салон і вона раптом урвала мову. Мелоні і Ешлі сиділи з розгубленим виглядом, а Ред усміхався на весь рот. От чортяка, роздратовано подумала Скарлетт. «Це йому здається, що я знов пхаю свого носа, де мене не просять, та є ж на такої ж думки. От стукнути їх обох лобами». Врешті, однак, вона притлумила свій гнів і спробувала, хоч і з невеликим успіхом, прибрати такий вираз, ніби їй байдужісінько. Але мені, звичайно, нема до цього діла», – сказала вона. «Скарлет, не подумай, що я тебе осуджую, зовсім ні. Просто ми по-різному дивимось на всякі такі речі». І те, що як на тебе добре, як на мене може і не годиться. Нараз їй закортіло, щоб Брета і Мелані занесло ген на край світу, і щоб вона зосталася лише вдвох зешлі. Вона тоді могла б крикнути, «Та я ж того і хочу, дивитись так само, як і ти, на різні речі. Тільки скажи мені, що ти маєш на увазі, і я тоді зрозумію і стану такою, як ти». Однак у присутності Мелані, яку ця прикра нагнітила гнітила аж до дрижаків, і Рета, який невимушено сидів собі усміхався осміхався до неї Скарлетт вона тільки й спромоглась промовити якомога холодніше, вдаючи ображену гідність. «Безперечно, це твоя справа, Ешлі, і я зовсім не збираюся підказувати тобі, як слід заправляти тартаками, але я, їй Богу, не розумію твого ставлення і твоїх зауважень». «Ох, якби ж то вони були наодинці». Їй не довелося б звертатись до нього таким холодним тоном, вживати цих слів, що так його засмучують. «Я тебе образив, скарлитель, але я цього не хотів. Повір мені і вибач, у тому, що я сказав, нема нічого загадкового. Просто я таки вважаю, що гроші, роздобуті у певний спосіб, рідко приносять щастя». «Але ж ти помиляєшся!» – скрикнула вона, не змозі далі себе стримувати. ось на мене. Ти знаєш, як мені дісталися мої гроші?» Ти знаєш, в якій скруті я була перед тим, як почала їх заробляти. Ти ж пам'ятаєш ту зиму в Тарі, коли стояла така холоднеча, і ми з клапків килимів шили собі у стілки для взуття. не доїдали і раз у раз бідкалися тим, чи зможемо дати освіту Боєвейдові. Ти пам'ятаю, я... Я пам втомлено відказав Ешлі. Хочу волів би це забути. І ти ж не будеш запевняти, що хтось із нас був щасливий тоді, правда? А глянь на нас теперішніх. У тебе милий такий будинок і забезпечене майбутнє. А у мене? Чи ж хто має гарніший особняк, ніж мій? Або кращий одяг? Або породистіших коней? Ніхто так гарно не частує гостей, не влаштовує кращих прийомів, ніж я, і мої діти мають усе, чого жадають. А як я доробилася тих грошей, які все це уможливили? Хіба вони здива мені впали? Ні, ясний пане, це все праця в'язнів, оренда платня за салон і... І ще не забудь убисто того Янки, тихенько докинув ред, адже саме воно започаткувало твоє піднесення. Скарлет крутнулась до нього вже ладно зірватись. І ці гроші зробили тебе дуже, дуже щасливою, чи не правда, дорогенька? Запитав він, їдучи солодким тоном. Скарлет похлинулася на невимовленім слові, рот її так і лишився розтулений і швидко пробігла очима по всіх трьох у кімнаті. Мелані була до того знічена, що мало не плакала. Ешліна раз похмурнів і замкнувся, а Рет стежив за нею з над цигари з відсторонено іронічним усміхом. Скарлет хотілося скрикнути. Звичайно, вони зробили мене щасливою. Але так і не спромоглася вимовити цих слів. Після своєї хвороби Скарлет помітила, що Рет змінився, хоч і не могла з певністю сказати, чи ці зміни подобались їй. Він перестав пити, був тепер рівноважений і задуманий. Він частіше приходив додому на вечерю і зробився привітнішим до череді і уважливішим до Вейда та Елли. І ніколи не згадував про минуле, ні про погане, ні про добре, ніби мовчки дожидаючи, що Скарлет сама про це заговорить. Вона, однак, воліла мовчати, бо так воно і легше було, і життя йшло собі своєю рівною колією, коли дивитися збоку. Він ставився до неї, як і під час її одужання, з холодною вічливістю, і більше вже не піддражнював своїм тягучим голосом і не жалив сарказмом. Тільки тепер вона усвідомила, що коли Ред доводив її до шалу вгідливими кпинами і спонукав з опалу огризатися, не добираючи слів, то це лише тому, що був небайдужий до її вчинків та слів. Але чи обходила його хоч трохи теперішня її поведінка, вона не знала. Він був чемний, однак ніякої зацікавленості не виявляв, і це дещо разило скарлет, якій вже уже починало бракувати колишніх їхніх суперечок та пересварок. Він був з нею люб'язний, але майже як сторонній, і якщо раніше його очі невідривно стежили за нею, то тепер вони стежили за гарні. Здавалося, прудка чия його життя ввійшла у вузьке річище – Деколи Скарлет думала, що якби Рет приділяв їй хоч половину тієї уваги і ніжності, які припадали гарні, життя їхні склалося б зовсім інакше. Часом вона насилу могла сміхнутися, коли люди казали «ну ж і обожнює капітан Батлер свою доньку». Та якби вона при цьому не сміхалася, людей це здивувало б, а їй не хотілося зізнатись навіть перед собою, що вона ревнує Рета до маленької дівчинки, надто ще коли це маля і для неї було найулюбленішим дитям. Скарлет завжди хотіла посідати перше місце в серцях тих, хто її оточував, а тепер уже було ясно, що Ред і Гарні завжди матимуть одне одного, одного на першому місці у своєму серці. Увечері Ред часто виходив з дому, але вертався тверезий. Не раз вона чула, як він у пізній порі проминав її зачинену кімнату і тихенько насвистував. Інколи він приводив з собою якихось чоловіків, і вони розмовляли в їдальні за каравкою Бренді. Це були зовсім не ті люди, з якими він випивав у перші рік їхнього одруження. Ні багатих саквояжників, ні пристібаєв, ні республіканців він тепер не запрошував. Скарлетт, навшпиньках підійшовши до балюстради над сходами, прислухалась і на свій подив частенько впізнавала голоси Рене Пікара, Гю Елсінга, братів Сімонсів, Енді Боннела і постійно там бували дідок Мерівезер та дядечко Генрі. Раз її небо як вразило, коли вона почула голос доктора Міда. Та ж ці люди свого часу вважали, що Рета й повісити мало. В її уяві ця група завжди асоціювалася з Френковою смертю, а пізні відлучки Рета останніми тижнями ще й більшою мірою приводили їй на пам'ять пору, що передувала тому наїздові куклук клану в якому загинув Френк. Скарлет з жахом згадувала ретові слова про те, що заради респектабельності він пристане і до цього клятого клану, хоча, молить Бога, щоб не наклав на нього аж такої тяжкої покути. А що коли Рет, як і Френк? Одного вечора, коли його не було довше, ніж звичайно, вона вже не могла стримувати напруження. Почувши нарешті звук Ретового ключа в дверях, вона накинула шаль, вийшла на освітлену газом площадинку над холом і перестріла Рета на верхніх сходинках. На його обличчі задумливому і відстороненому ту ж мить з'явився подив. Рете, мені треба знати. Мені треба знати, чи ти… Чи це не через клан ти так пізно приходиш додому? Чи ти не належиш до…» У яскравому світлі газової лампи Рет уважно глянув на неї, а тоді всміхнувся. «Ти відстала від часу», – мовив він. «Кукл з клану в Атланті вже немає. Можливо, і в усі Джорджії теж». Це ти просто наслухалася від своїх приятелів пристібаєв та саквояжників усяких страхіть про куклу скланівців. Клану вже нема? А ти не приховуєш правди, щоб мене заспокоїти? Люба моя, коли це я заспокоював тебе? Клан уже взагалі не існує. Ми дійшли висновку, що від нього було шкоди більше, ніж пуття, бо він лише дратував Янки і давав привід для наклепів його ексцеленції губернатора Булика. Губернатор знає, що він отримається при владі – тільки доти, доки зможе переконувати федеральний уряд і газетиянки в тому, що Джорджі на грані заколоду і що за кожним кущем криється кланівець. Щоб отримати владу, він розпачливо вигадує брехні про неіснуючу жорстокість куклуксклану, як, мовляв, лояльних республіканців підвішують за пальці, а чесних негрів лінчують, звинувативши в гвалтуванні. Однак він стріляє по неіснуючих цілях, і це йому добре відомо. «Дякую тобі за турботу про мене, але кукус клан припинив діяльність невдовзі по тому, як я з пристібая перекинувся на покірного демократа». Більшість того, що він сказав Скайлет про губернатора Буллека, пролетіла у неї повз вуха, бо всю її сповнюло почуття полегкості, коли вона почула, що клан більше не існує. Рета не вб'ють, як убили Френка, і вона не втратить своєї крамниці та його грошей». Але одне його слівце зачепилось їй за пам'ять. Він сказав «ми», пов'язуючи себе, звісно, річ з тими, кого називав раніше старою гвардією. «Рете», – спитала вона раптом, – «а чи це не без твоєї допомоги розпався клан?» Він подивився на неї хвильку, і очі його заіскрилися. «Не без моєї, моя любове, Ешлі, Вілкс і я. Ось хто завинив у цьому. Ешлі і ти? А як не банально, але це правда. В політиці з ким тільки не злигаєшся. Ні Ешлі, ні мені не усміхалося легатись один з одним, однак Ешлі взагалі був проти Куклукс-клану, бо він заперечує насильство будь-якого роду. А я ніколи в клан не вірив, вважаючи, що це цілковита дурість і зовсім не той спосіб, у який можна досягти наших цілей. Зберігати Куклукс-клан – це певна гарантія того, що янки сидітимуть у нас на шиї до судного дня. Отож, ми вдвох, Ешлі і я, переконали гарячі голови, що пильно переглядаючись до всього, дожидаючи свого часу і працюючи, ми доможемося більшого, аніж сновигаючи в нічних сорочках і спалюючи хрести. Ти хочеш сказати, вони послухали твоєї поради, незважаючи на те, що ти, що я був спекулянт, пристібай, спільник Янки, але ти, місіс Батлер, забуваєш, що я нині добропорядний демократ, відданий до останньої краплі крові справі визволення нашого дорогого штату від загарбників. Моя порада була слушна, тож до неї і прислухались. Мої поради з інших політичних питань так само слушні. Ми ж маємо тепер демократичну більшість у законодавчих зборах, чи не так? А невдовзі, моя любов, кілька наших добрих приєднів республіканців опиняться за ґратами. Надто вже вони захлані останнім часом, надто вже відкрито грибуть». «То ти докладеш рук, щоб їх посадили? Але ж вони твої приятелі. Вони ж і тебе взяли до компанії, коли випускали оці залізничні акції, і ти на цьому не одну тисячу заробив». Ред наразу сміхнувся своїм давнім гузливим осміхом. «О, я не маю на них серця за це. Однак тепер я на іншому боці, і якщо мені випаде нагода запроторити їх туди, де їм місце, я нею скористаюся. А наскільки виграє від цього моя репутація?» Мені досить добре відомі заколісні тонкощі деяких справ. І це матиме неабияке значення, коли законодавчі збори заглибляться в них, до чого з усієї ймовірності і йдеться. Вони і губернатором поцікавляться, і якщо зможуть, то й його посадять. Ти краще перекажи своїм добрим приятелям Гейлертам і Гандонам, нехай будуть напоготові чкурнути з міста, бо коли губернатор загримить до в'язниці, їм теж цього не минути». Але, скажімо, занадто довгий час бачила, як республіканці, підтримувані армією Янки, правлять Джорджією, тож і не могла взяти на віру мимохідь кинуті ретові слова. Та й губернатор міцно тримався у кріслі. З законодавчим збором важко буде його навіть скинути, а не те, що до в'язниці посадити. «Це вже ти перегнув», – зауважила вона. «А коли і не загребуть його, то принаймні не переоберуть. Наступного разу ми для різноманітності матимемо губернатором демократа». І ти й до цього, мабуть, матимеш причетність? – запитала вона з іронією. – Матиму, моя крихітко. Я вже і зараз, коли цього, заходжуюсь. Оце ж тому так пізно й вертаюсь вечорами. Щоб організувати ці вибори, я працюю тяжче, ніж коли орудував Лопатою на золотій копальні. І я, хоч як цей прикро буде тобі почути, місіс Батлер, я вклав чималу суму на організацію виборів. Пам'ятаєш, як ти казала мені кілька років тому у Френковій крамниці, що нечесно з мого боку тримати при собі гроші конфедерації? Так от нарешті я визнав, що ти мала рацію, і гроші конфедерації пішли на те, щоб повернути конфедератів до влади. Ти кидаєш гроші в пацючу нору? Що ти називаєш демократичну партію пацючою норою? Очі його насмішкувато блимнули, а потім знову зробилися спокійні і безвиразні. Мене абсолютно не цікавить, хто переможе на виборах. Мене цікавить інше. Щоб кожен знав, що я працював задля демократів і допомагав їм грішми. Люди цього не забудуть, і за скількись років це стане в пригоді гарні. Я вже трохи боялася, слухаючи твої доброчестиві балачки, що ти змінився душею, але бачу, ти так само нещирий до демократів, як і до всіх інших. Ні, душею я ні трохи не змінився, тільки шкуру поміняв. Може, і можна зафарбувати плями леопардові, та він однаково залишиться леопардом. Гарні, прокинувшись від голосів на сходах, сонно, але й владно гукнула татку, і Рет одразу ж рушив повз скарлет до дитячої кімнати. Рети, хвилиночку, я ще одне хочу тобі сказати. Облиш тягати гарні на ці вечірні політичні сходини. Це не зовсім добре, тільки подумати, маленьку дівчинку брати в такі місця, та ти й сам при цьому виглядаєш дурнувато. Я й гадки не мала, що ти тягаєш її з собою, якби про це не згадав дядечко Генрі. Він думав, що я знаю, і рет різко обернувся до неї і враз посуворішав на обличчі. А що в тому поганого, коли маленька дівчинка сидить у батька на колінах, поки він розмовляє з друзями? Тобі здається, ніби це виглядає дурнувато. Але насправді це не так. Люди небагато років запам'ятають, що гарні сиділа в мене на колінах у той час, як я допомагав усунути республіканців від вади. Люди запам'ятають це багато років. Обличчя його злагідніло, в очах з'явився насмішкуватий поблиск. Ти знаєш, коли люди питають у неї, кого вони найдужче любить, то вона каже «татка» і «демкватів», а кого найдужче ненавидить, вона каже «притібаєв». Людям дякувати Богу, і такі речі западають у пам'ять. Скарлет не стрималась і спалахнула. І ти, мабуть, кажеш їй, що я теж простібайка. «Татку!» Почувся дитячий голосок, цим разом уже обурений, і Ред, усе ще сміючись, рушив до кімнати, де була донька. У жовтні того року губернатор Буллик подав у відставку і утік з Джорджії. Зловживання суспільними фондами, марнотратство і корупція за час його врядування досягли таких масштабів, що адміністративна споруда завалювалася від власної своєї ваги. Навіть у партії губернатора стався розкол, таке велике було обурення громадськості. Демократи тепер мали більшість у законодавчих зборах штату. І це означало тільки одне. Довідавшись, що збори збираються провести розслідування його діяльності і боячись імпічменту, булик не став чекати. Без зайвих зволікань він нишком дав драла, подбавши, однак, щоб про його відставку оголосили тільки тоді, коли він уже буде в безпеці на півночі. Коли розійшлася звістка про відставку булика за тиждень після його втечі – Атланта завирувала від збудження та радості. Люди висипали на вулиці, чоловіки сміялись і врочисто тисли один одному руки, дами цілувалися й плакали. Повсюди влаштовували з цієї нагоди святкові прийоми, а пожежна команда тільки її знала гасити пожежі, які спалахували від багать, що їх розпалювали врадовані хлопчаки. Це ж була майже перемога. Реконструкція вже майже відійшла в минуле. Правда, урядовець, який заступав губернатора, теж був республіканець. Але незабаром у грудні мали відбутися вибори, щодо результатів яких ніхто не сумнівався. І коли прийшли вибори, губернатором Джорджії, попри шалений опір республіканців, став демократ. І знову місто охопили радощі та збудження, тільки вже не такі, як тоді, коли булик накивав п'ятами. Радість була стриманіша й глибша, людські серця повнились вдячністю в церквах. У присутності численних парафіян відбувалися відправи, на яких священнослужителі дякували господові за визволення штату. До захоплення і радощів домішувалася й гордість. Гордість, що Джорджія знову у руках джорджіанців, незважаючи на всі намагання вашингтонських урядовців, незважаючи на військо на саквояжників, пристібаєв і місцевих республіканців. Сім разів Конгрес ухвалював суворі акти, щоб звести штат на рівень завойованої провінції. Тричі армія скасувала дію цивільних законів. Негри потрапили до законодавчих зборів. Загрибущі зайди чинили дожиття в штаті. Приватні особи збагачувались коштом суспільних фондів. Джорджія була змучена і безсила, принижена і розчавлена. Але тепер, перейшовши через це все, Джорджія завдяки зусиллям своїх громадян знову стала належати сама собі. Однак не всі раділи, що республіканцям довелося втратити владу. Пристібаї, саквояжники і самі республіканці були приголомшені. Гелер та і Гандо, невочевидь, загодя попереджені про відставку булика, не гаючись утекли з міста, пірнувши в небуття, з якого і виронили. Ті саквояжники та пристібаї, що залишилися, відчували розгубленість і переляк. Вони збивалися у гурти, шукаючи підтримки одинводного і гадаючи, які з їхніх темних справ розкопає слідство. Зухвалість їхню тепер і як рукою зняло – вони існували ошелешені, спантеличені, пройняті страхом, а дами, які заходили до Скарлет, повторювали раз у раз. І хто б міг подумати, що так вона обернеться? Ми гадали, губернатор все сильний, ми гадали, він довіку буде при владі, ми гадали. Скарлет так само приголомшив поворот подій, дарма щорет і перестерігав її, в якому напрямку вони розвиватимуться. Це не означає, що вона шкодувала з приводу відставки булика і повернення демократів. Хоч ніхто б у це не повірив, вона теж відчула похмуру радість, що врешті пануванню Янки настав край. Надто виразно вона пам'ятала, як тяжко їй доводилось боротися на початку реконструкції, які страхи їй доймали, що солдати й сакояжники конфіскують у неї гроші та майно. Пам'ятала, якою безпорадною була, як панічно переживала своє безсилля перед Янки, та яка ненависть нуртувала в її душі до цих зайд, що накинули півдневі такий жорстокий режим. І ця ненависть ніколи не пригасала. А до переможців вона пристала, просто намагаючись по змозі краще скористатися ситуацією, намагаючись повністю убезпечити себе. Хоч і які вони були осоружні їй, вона почала спілкуватися з ними, відмежувавшись від давніх приятелів і від усього колишнього способу життя. І ось тепер влада переможців скінчилася. Вона поставила на довготривалість правління булика і програла. Оглядаючись навколо себе, у церіздво 2871 року найщасливіша для Джорджії за останні 10 років скарно відчувала якийсь неспокій. Вона не могла не бачити, що Рет, якого раніше всі в Атланті ненавиділи, тепер став одним з найпопулярніших городян, бо ж він смиренно зрікся республіканської єресі і віддав свій час, гроші, працю і розум в ім'я того, щоб Джорджія виборола назад свої права. Коли він проїжджав вулицями місця, сміхаючись і підносячи капелюха на знак вітання, з маленькою голубою грудочкою на ім'я Гарні, що сиділа перед ним у сідлі, всі усміхались йому у відповідь, охоче заходили з ним у розмову і розчулено поглядали на дівчинку. У той час, як вона, Скарлетт, ні в кого не виникало сумніву, що Гарні Батлер Надто вже свавільна, і що з нею треба б суворіше, але вона була загальна улюблениця, і ніхто не важився виявити належну суворість. Уперше вона показала свою натуру в ті місяці, коли подорожувала з батьком. Коли вони були в Новому Орлеані й Чарстоні, батько дозволяв їй сидіти вечорами, скільки схоче, і вона не раз засинала в нього на руках в театрах, ресторанах і за картярським столом. Бо після вже ніяким патагомом не можна було вкласти її спати у тій самій поріщу і слухняну Еллу. Коли гарні була з батьком у ті подорожі, він купував їй такі сукенки, які вона хотіла. І потім щоразу, коли мамка намагалась одягти її бавовняне платячко з фартушком, вона збивала бучу, конче вимагаючи вбрання з голубої тафти і з мережевним комірцем. Здавалося, вже не сила вкоськати дівчинку. До такої самоволі вона дійшла, поки жила поза домом, та й пізніше, коли Скарлет хворіла і перебувала в тарі. В міру того, як гарні підростала, скарлет силкувалося осмикувати її, щоб не була така затята й норовиста, але це мало що допомагало. Ред завжди і ставав на боці дочки, хоч би які химерні були її бажання, а поведінка обурлива. Він підохочував гарні до розмов і ставився до неї як до дорослої, поважно вислуховував доччині міркування, вдаючи, ніби керується ними. Завдяки цьому вона привчилася перебивати старших, коли їй заманеться, суперечити батькові, критикувати його, а він тільки сміявся і не дозволяв Скарлет дати їй навіть легенького ляванця. «Якби воно не таке миле і славне дівча, її терпіти не можна було б», – зажурено думала Скарлет, усвідомлюючи, що в дочки не менша сила волі, ніж у неї самої. Вона обожнює Рета, і він би міг, як би хотів, змусити її, щоб погодилась краще. Але Ред не виявляв ніякого бажання впливати на її поведінку. Хоч би що гарні робила, він усе вважав правильним. І нехай би їй забаглося навіть місяця з неба, він і його б дістав, якби зміг. Гордість батькова тим, яка вона вродлива, які в неї гарні кучерики та ямочки на щоках, які граційні її рухи, була безмежна. Він захоплювався задиркуватістю гарні, жвавістю, своєрідною манерою виказувати йому свою любов. Незважаючи на всю свавільність і розпещеність, вона була така мила дівчинка, що батькові просто не ставало серця приструншити її. Він був для неї бог, осерди її маленького світу, і йому було занадто дороге це, тож, аби не бідупасть в її очах, він і не важився ризикувати своїми напученнями чи докорами. Гарні трималася його як тінь, вона будила його раніше, ніж він звик ставати, сідала поряд нього за столом, їла навперемін з його тарілки і зі своєї, їздила разом з ним вверх і не дозволяла нікому, крім Рета, роздягати її і вкладати на маленькому ліжечку поруч з його ліжком. Скарлет і тішило, і зворушувало те, які Шори її маленька донька взяла Рета. Хто б міг припустити, що Рет, саме Рет з такою серйозністю поставиться до свого батьківства? Часом, однак, жало ревнощів пронизувало Скарлет, бо ж чотирилітня Гарні краще розуміла Рета, ніж будь-коли його розуміла сама Скарлет, і краще давала йому раду, ніж вона. Коли Гарні минуло чотири роки, мамка почала бурчати, що не годиться дівчинці їздити розкаряч поперед своїм татком та ще й задерши сукенку. Ред уважно вислухав закид, як і взагалі прислухався до мамчиних зауважень щодо належного виховання маленьких панночок. Внаслідок цього з'явилися невеликий гнідобілий коник – шотландський поні з довгою шовковистою гривою та хвостом, і до нього маленькі жіночі сідельце, окуте сріблом. Поні, звісно, призначався для всіх трьох дітей, Ред купив окреме сідло й для Вейда. Але Вейд куди більше захоплювався своїм син Бернаром, а Ела взагалі боялася звірят. Отож, поні став повною власністю гарні і одержав ім'я містер Батлер. Радість гарні затьмарювала лише те, що вона ще не могла їздити верхи по-чоловічому, як татко її. Але коли він пояснив їй, наскільки важче триматися в жіночому сідлі, вона заспокоїлась і швидко опанувала науку верхової їзди. Ред страшенно пишався тим, як донька добре сидить у сідлі та які у неї вправні рученята. «Ось почекайно, як вона підросте, щоб уже поїхати на полювання», – хвалився він. «Ніхто з неї тоді не зрівняється. Я візьму її до Вірджинії, тільки там уміють як слід полювати, і до Кентукі, де цінуть вправних вершників». Коли дійшло до вбрання для верхової їзди, Гарні своїм звичаєм сама вибрала колір і зупинилася, звісно, на блакитному. «Але ж, дорогенька, тільки не цей блакитний оксамит. Блакитний оксамит – це мені на вечірню сукню», – засміялася Скарлет. «Амазонка з чорного гарного сукна – ось що личить малі дівчинці». А побачивши, як насупились маленькі чорні брови, додала. «Ради Бога, Рети, поясни їй, що ця тканина не підходить, вона ж одразу забрудниться». «Та нехай собі має з блакитного оксамиту. Коли забрудниться, справимо їй нову», – примирливо відказав Ретт. Отож гарні дістала благитну оксамитову амазонку з довгою спідничкою, що звисала на бік поні, і чорного капелюшка з червоним пером, бо тітуся Меллі розпалила її уяву своєю розповіддю про перо, яке було на капелюсі Джеба Стюарта. В погідні і сонячні дні можна було бачити, як батько з донькою роз'їжджають персиковою вулицею, і Ред осаджує свого вороного кремеза, щоб опецькуватий поні міг дотримати йому ходи. Часом вони чвалували тихими вуличками на околицях міста, розганяючи наполоханих курей, собак та дітей. Гарні з розвіяними кучериками шмагала містера Батлера, а Ред не дозволяв своєму коневі надто вириватись наперед, аби дочка могла вважати себе переможницею в перегонах. Переконавшись у тому, що гарні впевнено сидить у сідлі, міцно тримає повіддя і не знає страху, Ред вирішив, що пора їй опанувати мистецтво брати невисокі перепони, наскільки на це спроможен містер Батлер з його куценькими ногами. Задля цього він наказав поставити на задньому подвір'ї невеликий бар'єрчик і став платити Вошеві малому небожу дядька Пітера, по 25 центів на день, щоб той навчав містера Батлера стрибати. Почали вони з бар'єрчика, з-за вишки у 2 дюйми і поступово піднесли його до фута. Захід цей несхвально сприйняли всі три найзацікавленіші сторони – Вош, Містер Батлер і Гарні. Вош боявся коней і тільки щедра нагорода спонукала його примушувати впертого поні по кільканадцять разів на день стрибати через огорожу. Містер Батлер, котрий незворушно терпів, як маленька господиня смикала його за хвоста і раз по раз приглядалась до його копит, схильний був гадати, що творець поні не призначив його на те, щоб він, такий опицькуватий, брав якісь там перепони. Гарні нестерпно було бачити, як хтось інший сидить на її поні. Вона аж підскакувала з нетерплячки, поки містер Батлер відбував свою науку. Коли Ред кінцент з кінцем дійшов висновку, що поні вже достатньо натреновано і що йому можна довірити гарні, радості дівчинки не було меж. Вона врачисто здійснила свій перший стрибок і відтоді роз'їзди з батьком у міста втратили для неї будь-яку принаду. Скарлет не могла стриматись від сміху, дивлячись, які гордощі і запал проймають батька і доньку. Вона тільки сподівалася, що коли спаде перша хвиля захоплення, гарні перекинуться увагу на щось інше і сусіди матимуть нарешті спокій. Але нова забава все не обридала Гарні. Від альтанки на краю заднього подвір'я до того штучного бар'єру слалася вторована стежина, і цілий ранок звідти розлягався відчайдушний вереск. Дідок Мерівезер, який 1849 року об'їхав чи всі Штати, зауважив, що цей вереск до стату такий, як ото кричали були апачі, вдало оскальпувавши ворога. На другий тиждень Гарні попросила зробити бар'єр вищим, до півтора фута над землею. Ось нехай тобі мене шість років, сказав їй натерет. Тоді ти підростеш і зможеш брати вищі перепони, а я куплю тобі більшого коня. У містера Батлера надто куці ноги. І зовсім не куці, я перестрибувала через трояндові кущі тітусі Меллі, а вони ого, які високі. Ні, треба зачекати, відказав ред, цим разом виявивши твердість. Проте цієї його твердості вистачило ненадовго, коли гарні стала безугавою не докучати і не бредати з проханнями. «Ну, та гаразд уже», – засміявшись, мовив він зрештою одного ранку і переставив вище вузьку білу поперечку. «Тільки як упадеш, то щоб не плакала і не винуватила мене». «Мамо», – гукнула гарні, обернувшись у бік материної спальні. «Мамо, дивино, татко дозволив мені взяти вищу перепону». Скарлет, що саме розчісувала волосся, підійшла до вікна і усміхнулася до маленької збудженої постаті, такої кумедної забруднені блакитні амазонці». «Так і треба справити їй нову амазонку», – подумала вона. «Хоча хто зна, як умовити її, щоб скинула цю брудну?» «Мамо, диви!» «Я дивлюся, Люба», – усміхнено сказала Скарлет. Коли Ретт підніс дівчинку і посадив на поні, Скарлетт у раптовому припливі гордощів, що дочка їй так вільно і гордовито тримається в сідлі, вигукнула. «Ти така красуня, дорогенька! І ти теж!» – розщедрилась гарні. І, підостороживши містера Батлера п'ятами, погнала чвалом у бікальтанки. «Мамо, диви, як я перемахну!» – скрикнула вона, шмаганувши поні. «Диви, як я перемахну!» спогад луною, мов дзвій, називався в глибині душі Скарлет. Щось лиховісне було в цих словах. Що саме? Чому вона не може згадати?» Вона дивилася вниз на свою маленьку доньку, яка так легко сиділа на поні і швалувала, і раптом стягла брови, коли груди їй прошило холодним дрожем. Гарні мчала духу, шелестки чорні кучері її підскакували, голубі очі пламеніли. «Очі, ну, чисто, як у мого тата», – подумала Скарлет, «голубі ірландські очі, та й в усьому вона схожа на нього». Ця думка про Джералда нараз живила у ній спогад, що його силкувалася видобути з пам'яті. І він, мов спалах літньої блискавки, освітив усе довкіл сліпучим блиском. І вона знов почула ірландський спів, почула твердий тупід копит на вигоні в тарі, почула відважний голос, такий подібний до голосу її доньки. «Елен, диви, як я перемахну!» «Ні!» – гукнула вона. «Ні, стій, гарні, стій!» У ту мить, коли вона вихилилася з вікна, пролунав страшний тріск розтрощеної паперечки, хрипкий скрик рета, промайнув у повітрі блакитний оксамит і копитапоні черкнули землю. А тоді містер Батлер звівся собі на ноги і потріботів далі з порожнім сідлом.